Sziasztok! Fuchs Péter és Szedlák Edem Neurománc felolvasásának harmadik részét halljátok. Új körülményben ősz fel a könyvvel kapcsolatban. Kedves mester, egy 5-6 nappal ezelőtti interjú kérdése új könyvén kapcsán rálgálva, Kimondta, hogy bár a könyvben nincs leírva, de a könyv 2035-ben játszolik. Tehát eddig homályba tartotta ezt az általa kitalált dátumot, de most elővette. Igen, igen, hát 5 napja gyakorlatilag, és uh, egy csomó mindent új megvirágításba helyez, de nem kell, tehát bár a szerző mondta, nem kell elhívni neki. <gül> <gül> <gül> igen, Igen, Vivzec és ura uraknak a vonatkozó és az elfeszerveréről Beszkenervel a tanulmánya, igen. és mondja azt, hogy a szerző alatt. és mit érdekel minket a... Igen. Több, igen. Jó, nagyon jó ez az ott van. Igen, Mind minden esetre... a dolgot, és aztán felrak az egész egy FTP-re... <gül> Az egy másik technológia, az már az új korak, új fegyvere. Ez még egy dolog. Na, minden esetre az első mondatunk már rögtön ide vezett. Felagosnak kérlek. Mégpedig az, hogy Julius Dean hetente egész vagyonokat költött az anyagcseréjét szabályozó szérumokra és hormonokra, és ez orvoskodásnak köszönhetően már 135 évet élt meg. Tehát ezek 900-ban született. Ezek szerint. Ehm, messze vezetnek itt a dolgok, viszont ez a mondat önmagában is nagyon értékes. Hormonokkal és szérumokkal és azzal, hogy bocsát, a szabályozó szíromokra és formulokra. Erről már sokszor volt szó, hogy itt tulajdonképpen Bio történik, és Bécsnek volt egy mi isnyirok, vagy nem. Mirigy Kimirit. Mirigy Kivat, Szitás Mirikónat. Szintét ami nyilvánvalóan illegális volt, viszont azt tanítom, hogy amit Julius Dean használ, az valahol a szürke zónában lehet. Tehát ha valamit hetente veszel igénybe, és ennyire mondjuk azt, hogy természetesen, bár ő nyilván egy csempész, az, az lehet, hogy már teljesen elfogadott, és a 135 éves emberek, vagy 100 éves emberek minden nap használják már. Ha látját, láttátok a eventnek a képét, ha jól emlékszem, a Dinnek nek a irodáját tettem ki a 300-as a? Igen, folyosóra, igen, folyosóra, és ebben a verzióban nincsenek ott a iratszekrények, de van vicces kérdése sportföldgömbel, de hogy ott hogyan ábrázolják őt, nem egészen öregembernek, hanem inkább ilyen, tudjátok a Joker, akinek így nincs, tehát ez a szíz botoxzolt öreg akinek nincs kora. Én őt így képzelem el, tehát 135 évesen, már 100 évesen döbbenetesen néznek ki emberek, és azt döntöm, hogy Hát igen, az messze vezet, De hogy, hogy szerintem ez a könyv nagy is szól a, a, a, a, a halál elleni küzdelemről, vagy a halálfélelemről, és ez az ember az egyik embraatikus pont, ahol, ahol ez így előjön. Tehát az, hogy a jövőben lehetséges olyan technológia, hogy valaki 135 évig tudjon élni, ráadásul ennek van ára ez, majd a következő mondatban lesz, az olvas még föl. Az öregedésen név érdekezésében évente elzarándokolt Tokióba, ha a után gén utánállították a DNS-ének kódjait. Egy ilyen eljárás van, értehetetlen lett volna. Aztán Hongkongba rekült, megindelte az évi öltönyét és ingeit. Sattara-sattara. Az sattara, szexuális volt, ez, ez, ez, érdekel, ez érdekel engem. Az szexuális volt, embertelenül türelmes, és úgy tetszett, leginkább a banali örömét, ha a szabászmágia csak beavatottaktól ismert formainak hódolhat. Na, tömör, tömör részed nagyon. Utána jutott DNS-sel, szexuális voltal, embertelen türelemmel, és ezzel a fetisizált e, e, szabú imádattal. E, azt hiszem, hogy ez egy olyan, e, olyan dolog, ami, ami akkor megvolt, amikor ezt a könyvet írt a e, Gibson, akkor megvolt az a kultusz a, a Hong Kong ami mai napig kitart egyébként, de hogy e, egy nagyon jó, e, nagyon jó figurát teremtett, aminek nagyon világosan megadja a divat kereteit. Tökre örülök neki. Egyébként a szürki zónához az utánalit, tehát DNS ezt -hoz hozzátesz. El elrepült Tokióba ott már azért... Ott, Igen, Tokió valószínűleg ott egy nem, ez szabad, nem ez a kereskedelmi zóna, ahol bármit legyen csinálsz, de egy helyet, valami valamit Igen. csinálnak. Igen. Utána meg vagy felírják azért a receptre, vagy mondanak neked floppy-bevezel egy nagyon hosszú kódot, hogy akkor ezt kérd legyártatni, és beszedi minden nap <laughs> háromszor egy kólával. Igen. Ráadásul ez a Tokió repülés, ez nekem olyan, mint a gazdag gangster, aki tudjuk, hogy szörnyű dolgokból él, de a gyerekeid Svájcban tanítatja ami egy ilyen legális búorék gyakorlatilag. Azért vannak Svájtva, mert az messze van, és nem véri őket a hirtelen haragú Ők e, most Csibában vannak? Ők Csiba az 15 km Az igaz. Viszont ekkor még mondjuk nem feltétlenül, de egy kicsit később, következő regében biztosan látjuk azt, hogy nem tudné, hogy mi van az úthálózattal Gibsonnak, a legényében nagyon nincsenek autók, vagy nagyon nem akarnak lenni. Uh -huh. De akkor is azt, hogy éjjelző, de akkor az, hogy ez Zalándakban Igen, ennek Igen, hogy mostanára persze. Igen, ez El ez, ez egy nagyon érdekes... Eh, tehát ez ment. O... Igen, hát nem, de hogy, hogy valószínűleg ő nem mozdul ki ebből a gubóból, ahol a eh, lehallgatókészülék elhállítókkal telé asztala van, és neki ez egy ilyen tehát 135 éves, eh, gonosz, keveset mozog, és egyszer volt csak ki, amikor Erzálándok volt. Ami 15 km-re van, Pongra, nem felejtünk Igen, mert, tehát az Igen. A az az Igen. ez a az éves mennyiség. Az éves kalap mennyiség elmegy a helyi szakokhoz, akik 1900-tól 2035-ig ugyanazt csinálják, hogy gyártják az angoloknak az öltönyöket iconi mennyiségben, ahol ő is, mint hívő, mert itt, oda ugyan nem Zsarándok de hogy írja, hogy Szabácmágiak csak beavatottakból ismert formáinak hódolhat. Um, Hát, ez is messze vezet, és a célpont. Én megyek rá. hogy ez az egyik alfagam volt. Nem alfagam Ha Ez miért van itt az Itt találtuk. Itt találtuk járt a helyet, azt hiszem. Régen Az az, az korra ez, abszolút. De hogy a... én keveset tudok a divatról, de azt tudom, hogy van egy ilyen ajánlás a hongkongi öltönygyárak után. Lehet, hogy azért, mert az angoloknak ez megfizethető, a kínaiaknak meg ez de hogy eh, annak nagyon örülök, hogy ezt a eh, szabászmágiai utáni vágyat behozta ide a regénybe, de az egy ilyen karakterben. Ez egy... tovább mentek egy fél Még Nyugodtan. itt van egy félmondatom. Nyugodtan. Még pedig az, hogy a divat meg azért itt nekem a felbukkanása, mert ez, ez, ez, ez tovább vezet, majd és felbukkan a későbbi regényekben. Viszont ott már nem a a utcai lesznek ámra rejtett márkák. Tehát, hogy öt regényen belül egyet, egyet lépünk lefelé, és ott már a, a limited széliás farmer az izgalmas. Vége ez ezt a, most csak egyszer de én el elhozni. Két, sosem látta rajta kétszer ugyanazt az öltönyt, bár az volt a benyomása, hogy D-ruhája kizárólag múlt százbeli öltönyök, öltözékek aprólékos gondarekos sóját példányaiból áll. dioptriás szemüvegén, Szemüvégének aranyjalevezett keretében mesterséges parcellemezekből csiszolt végkőn rózsaszínlencsék ültek, fazettázott peremükkel Viktor babaházak tükreit idézték. Hú! Úgy e Jó, írnánk te egyszer, hogy gincses. Gincses, talán úgy írnánk legyen gincses, de ilyen nincs. Ilyen itt nincs. Faroszki, annál, annál, annál jobb. De ez annál jobb. De fazettázsal csiszolva. De benne gincses, hogy ez Aha. Az Aircon Elton John, igen. De Elton John maga <gül> <De> <gül> elma, a Igen, a, a, a, a, a, a Elton jones Igen. Itt nincs gics szerintem. a liberációan nincs Elton Jones. Tehát ugye, nem másnak akarnak látszani ezek a, a, a, a tárgyek. Tár, ezek nagyon komolyan, feltétlenül baromi drága minden. Az a a öltönytől kezdve. Igen. Az eljárás is, amivel ő magam. tartja magát. Ami itt furcsa egyébként nekem, tehát hogy egyrészt írja a arany keretet, a, a aprólékos gondosságú hongkongi öltönyöket, és utána ez a rózsaszén színházú stílus. Ez számomra olyan, mintha, és akkor rajta van egy armani öltöny, pocsó reklámpólal. Nekem a rózsaszén színházú is de nem a itt egy kis kvarcál van bajon. Szerintem a kis kvarc itt, itt a drágát akarta járni. Igen, igen a sima, sima igen. kvarcot uh, kimész a homokozóba, és rózsaszín kislapálta a szecc. Igen. A, a 2030-et ehhez lehet egy támpont, mert hogy még vannak a zsért kvarcok. Igen, tehát ez a ló, ló nem ló kérdés. Igen, igen, tehát melyik a drágá, mert most a valódi ló vagy, az majd a... kilógunk ki, megint a sztoriból, csak a kvarco jutott eszembe elnézést. Hálsatát városában járta valaki? Bár falujában. Hát nem. E, e, e, ezt nagyon sajnálnátok sajnál, kell, ez egy Százburktól nagyjából 40 km-re délre található osztrák, osztrák, országban lévő település. E, a világ egyik legősibb települése egyébként, nem véletlenül, ugyanis eszméletlenül véthető. És itt voltak az első sóbányák, amiről tudjuk, hogy léteztek. E, Háztát nagyon-nagyon szép. Most bárom, nincs projektoruk. Kvac e, kristályről híres innét jutott eszembe. De, hogy miért hozom be a cyberpunkba, hát nem véletlen. A családommal nagyon régóta járunk adat. 35 év. Tíz évig nem voltunk. Legutóbb, amikor mentünk, döbbenetes dolog történt. Addig két nyelvű feliratok voltak, német és angol. Bekerült egy harmadik nyelv. Orosz. Orosz? Nem. Kínai? Kínai. Kínai. Azt hagyjálom, bekerült egy kínai feladat. Úgy kell elképzelentek ezt a várost, vagy egy e, hegy, ami gyakorlatilag beleesik egy tóba, annak, a, e, annak a, ahol a hegy e, találkozik a tóval, arra 40 méterre építették a bár. És egyetlen helyről, mindenütt végtelen hegyek csak egy útról lehetne közelíteni, leginkább tutalja. Ezért volt jól véthető, viszont ennek az lett a hatása, hogy elképesztően spóroltak a helyel. Egymásra építették a házakat, egymás tetejére, így népcsőzetesen, és a használt házakat gyakran a ház tűseire rakták rá. Tehát például a téklapátot, vagy a szalmaszedőt, valamit, mindegy, messzire vezetett. Lényeg az, hogy ez egy nagyon festői város, ezért a kínaiak egy az egyben nemásolták. És Kínában van egy ilyen egy város. Ennek ellenére ideálnak, mert ez a legkedveltebb esküvőhelyszín, amit kínaiak valahát tudnak képzelni. Igaz, Ezzel is építették a a meg. Wow. Igen. Ezzel is építették meg Kínában. Most már több a kínai félre, sőt, a kínai is a városban. Bocsánat a kitérője. Viszont végigmettünk Dínen, uh, illetve még valami... Aki van. a leghosszabb leírás volt eddig egyébként. A leghosszabb leírás, az első igazi túlélő a regényben, és valószínűleg az utolsó is. Bár nem én éli túl. Igen. Vint uh, túlélik. Nem. Megöli. Ő, őt nem meg. De, a wintermúlt megöli. Nem ugyanmét megöli? Na majd kiderüljön, nekünk újra működik, hogy nem ő kellemesen be van zárkózat, az összes... De Moli öli, meg, Moli öli meg, mert van egy olyan jelenet, amikor mondja a, mondja a kéznek, hogy hát igen, történt valami, és rák sár gyömbért, és gyömbért szagaba. Elment és megölte. Egyébként a mai napra kitiúzott 30. oldalon történik ez. Érjük, érjük el! Nem, nem, nem, nem akkor történik. De hogy nem, ott fogunk átmenni a kertes fejezetből. Nem, oké. Okay. Lehet, hát még múlva nem is te jössz egyébként, még pedig a disk idéző alacsony vörös laposacél kávéza azt a Igen. Kérem. Szépen. Ez a teszőgön. Már magamnak is úgyta hogy Péter van a kogban. Igen. igen. Irodája néz szélén, egy raktárépületben rejtőzött. Az épület egy néhány találom összeválogatott európai bútordalaba igyekeztek kicsinotni. Jó pár évvel korábban, mintha valaha din arra készült volna, hogy itt foglakni. szobában, ahol két az egyik fal mentén neo-aszték könyvszekrények porosodtak. Egy kandiszkét idéző, alacsony, vörös lakos, aszil asztalon, két gömbölyded Disney sután. A könyvszekrények között Davis stílusú óra csüngött, eltorzó szállapja, csupasz betonpaddóig ereszkedett. Hologrammal kirajzott mutatói járás közben követték a számok görbületét, de saját mutatták a pontos időt. A szoba többi részét Fehény üvegszáras, szállítómodorok töltötték meg. Tartósított gyömbény szakát árasztom a, gyömbéz, e, e, a ez a pont, mert az előzőnél még, ahol a szabászmágiáról, meg a szintetikus kristelmencsikről volt szó. még tudtam azt mondani magamnak, hogy, hogy mi most egy azért nagyon minimalizmusba hajló világ felől nézünk vissza arra a neoszíni 80-as évekre. Itt ez a neomasztikra elrakott Kandinsky asztalos Disney lámpa, ez, az, ez, az ez elképesztő. Kavarkát, a kezdet, ez tényleg igen. elképesztő a varkát. Egyez nem tudom, mi az a neo-aszték. Vannak ötleteim... Ez, ez k... neo-aszték könyves poszt. Igen. Ez, ez önmagában egy ilyen. A neo-aszték könyves poszt két dolog lehet. Egyik az, hogy Mexikóban ma is gyártanak asztalosok dolgokat, és nyilván tesznek rá ilyen asztéknak tetsző dolgokat, azért megvédik a turisták. Könyves posztot szerintem turista nem vesz egyébként, mert nem lehet hazavinni. Bár én hoztam haza ilyen nagy maszkokat, Oni, de a nem. Viszont eh, azt sem gondolnám neo inkább ilyen asztékot idéző. Eh, ez a neo azt feltételezi, hogy valahol van egy egész irányzat. A neo-aszték, ami megtörtént, csak mi nem tudunk róla, és csak itt bedobta, hogy volt ilyen. Figyelj, pont azt a 30 évet kell feltölteni valami. Az, az sokkal gyermek... Neki nem 30 kell feltedni, et kellett feltölteni, hanem 50-et. Dehogy 50-et. Ha... ha... 50-et, Igen, 50-et. Az nagyon 50 év. És az tipikus science fiction hiba, amikor visszafelé három évet tud találni valami ízé, harmadszor feltávasztják a szinti popot típusú zenével, utána pedig a hősök beülnek a kocsiba és abbát hallgattak, és azt mondják, hogy ez retro. Igen, igen, Itt lehet igen. Ki szeretni könyvekből. Igen, igen. A, de a neo-aszték, az, az nekem egy, egy stílusbeli rejtély, mert tudom képzelni bármit. Ehm, Mindenesetre ilyen azt hiszem nem történt, hogy neo-aszték. A Shadow Ránban van egy ilyen de az tök másról szól, és ugye nem tudott a Shadow Ránról, mi sem tudunk hivatalosan a könyv Na, viszont egy Kandinsky-t idéző alacsony vörös lakos acélkávéző asztal. Na, hát a Kandinsky-t idéző asztal, ez, mond e valakinek valamit? Tehát... Szeteziós? Nem, ez eh, A Vasilyi Kandinsky, Őt az ekspresztenizgussal hozzák kapcsolatba. De azért fontos, mert egy német formatervező iskolának volt a tanára, amelyet ma borgolózként ismerik. És jelentős hatása volt arra, amit, amit butornak vagy bútorformatervezésnek hívnak ma. Úgy képzeljétek el, hogy a bútorok kb. olyan vonalakból vannak csinálva, mint az ott. Van, ez sajnos netkéne, de vannak ilyen tifikus bútorok? butorok. A gépe motornatásában van kék. De hogy a, a kandiszki butorok azok nagyon szögletesek, és nagyon kényelmetlennek tűnnek. De ha valaki valamilyen oknál fogva jár a momában New Yorkban, akkor belük is ülhet. És igazából hat Tehát én nagyon megvetődtem rajta, hogy ezekben lehetőni ülni. Kandiszky cser. Ez mondjuk már egy durvitott darab, mert ez már egy ilyen fénvázas történet, de ez jó lesz. Ez, ez, ez, ez egy koregáért csinálta, akinek egyébként volt kiáltás részén, de azt a eredeti szék ezt igen. Tehát a műslónkázi asszony már Ez a szék azért gyanúsan ismerős lehet ezen irodában. Az a különbség, hogy egy eredeti kondiszkészék, az fél millió terve. ami durva dolog. Tehát én so sok körülséget láttam a világban, ez a egyik. Ö, az, hogy Kandinszkit idéző, ez azt jelenti, hogy ez az ember valamilyen viszonyban van a Bauhaus butol tervezésével. Ott volt. A 130 évből. Nekem ez a szobafelsorolás, ez nekem annyit jelent, hogy valaki elment japánban egy Európa boltba, és véletlenül szerint Igen. De, mert ez, van ilyen, igen, ez lehet. Van ilyen, hogy Európa volt. Az oroszoknál utánk európai elemű termékeket állnának, és akkor... Igen, ez abszolút lehet. Abszolút igazod, nem láttam ilyen boltot. De eh, ha van ilyen bolt, akkor biztos van benne ilyen szék. Mert ez a eh, elmúlt 135 év, <gül> ha így veszük, a tervezésének az egyik csúcsa volt. Ma már nem sokat tudunk róla, és nem nagyon tudjuk, hogy milyen hatása volt, de ha megmutatnáltad, hogy milyen képeket csináltam amúgy ez a faszít, akkor látjátok, hogy mekkora a kettő között. Tehát, amit képet csinálta, egyszerűen csak egy visszát nyomjál, mert először rákeleptél. Na, igen. Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki a festészetet ezzel újította meg. Na most ebbe ülni nem lehet. Sem más. Igen, sem más csinálni. Viszannyi, mint hogyha Euró ami tök jó magyarázat, akkor miért ilyen eklektikusan válogatott az a csávó, akinek Lehet, amúgy jó ízlése végül, van. Ez volt a választék, tehát ilyen Európa boltban, a Japánban így távdalmat vannak a igen. A így, a a csává, csává. A csává. Csává. Az európai De Akkor már is hol. Az a figura, aki tudja, hogy Hongkongba kell menni öltön csinálni, az miért visz magával hazai Disney lámpát? Minden azt hiszem, hogy mindenhez Jogos. Igen. Gyöbbért sí az is importálja e? azt. Igen, a gyöbbért is A német hekker is járták, a gyöbbért. Én így azt éreztem folyamatosan, hisz, uh hogy legyen zárvány. Igen, ez jó szó. Kicsit hamarabb már nem fogja hallani a gép. És zárványként létezik ebben a futbózniós világban, és ebből magával hozta azokat a dolgokat, vagy azoknak a dolgoknak a maradnak lenyomatait, amik az ő ideig eh, kortársok voltak lehettek. Lehet. És, és az, hogy ez egy raktáréknek látható. Ez olyan, egy van az egész időnek az elmúlt, de nagyon erősen egy ilyen elmúlt dolognak a, a, az érzéken a rendi körül, és amikor még bővizések, és amikor még hogy Már csak ennyi. Hát ezt felhez fogjuk, most ez való szándugas, nem az, mert aki ilyen iszonyú pénzeket öltönyökben hogy egyébként bőni, az, az semmiképpen sem az. Nekem is ez Egyéből volt az érzésem, érzésem mert bizonyos értelemben úgy is vehetjük ezt a leírást, hogy ő, amit meg tudott őrizni a századból, azt ide hozta. Kandinsky Nizdinámpa, a Dali óra, a ad, Tehát a holokráfos Dali óra, azt valószínűleg nem olyan régen csinálták. A Dali óra az, az, az egy 80-as évek olcsó technológia. Igen, és nem látom a, kaptam a, annak a annak tovább. Kaptam egyáltalán a nénémtől pont egy ilyen folyós Dali órát egy pár hete, és nem tudok erre mit csinálni. Úgy gondoltam, elhozom, hogy itt vagyok. <laughs> Átadom ezt érte. Felepasztás a Dali óra. De lesz ami még az is bejátszható, hogy tényleg? Hogyha ő olyan kurva gazdag, hogy minden héten ez a méregdrága, hormon és szérum készítmények, kézzel valott, kizsérek egy combjás készült ö, ö, Hong öltönyök, olyan kurva gazdag, hogy ő megengedheti magának azt, hogy a Kandinsky utázat asztalon Disney lámpa legyen nevaszték könyves polcok között, mert úgyse szól be senki. Arról nem úgy hogy attól még, hogy jól öltözködik, nem biztos, hogy jó ízlése van, csak nézzünk szét mondjuk az ilyen amerikai nagy gazdag embereknek a lakásai vannak. úgy öltözködnek, kurva drága le és nagyon elegánsan, aztán hazamennek az olyan bűronda és ízlés picomos új gazdagra, kettő, akkor nézni, Viszont nem új gazdag, 135 éves. <síns> jó. Nagyon régi gazdag már-már pervez módon régi. Azt egyébként nem tudom, mennyire fontos ez a berendezés, de nekem inkább az volt a véleményem, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, az ő üzletének a melléktervéken, az összedobáltalak. Ezek, ezek itt maradtak, tehát valamilyen oknál fogva, valamikor egyszerre, vagy a raktárban, akár nem is pontra, előtt, oda kerültek, és nem tudok túladni rajtuk, vagy nem tudom valami miatt. Én, én sokkal akad, nagyobb van. tudatosságot feltételeztem róla. Lesz itt majd egy-két másik tárgya közelében, ami sokkal inkább majd idejlik, de megmondom őszintén, hogy ezt az egész bekezdést nem tudom, hova tenni ezekkel a furcsa tárgyakkal. Nekem meg volt egy olyan érzésem, hogy ami az ő szobájában belül van, uh -huh. az egy másik világ, és uh -huh. ami kívül van, és ugye ez pont kívül van, ugye uh -huh. ez, ez meg itt a falnak, hogy úgy mondjam, neki mentek ezek uh -huh. a dolgok, és ott megálltak, uh -huh. tehát uh -huh. már bejebb nem tudtak kerülni. Uh -huh. Ilyen adott film az van, jól tett, mert mások. Igen, hát vagy akár. <gül> <gül> Willem Ára megszerezte. Menjünk tovább. Menjünk be a szobába. És akkor a, a mi van a szobán belül, itt van még egy mondat mm. erre, hogy míg Dean hevenyészet előszobájában szétszúr bótorok a múltszázad végére utaltak, addig az iroda maga múltszázad elejének hatott. Igen. És akkor ez persze nyom lenne, egyébként hogyha nem lenne három mondattal lejjebb az, hogy ö, Írat szeknyék, fiókos szekrények vannak, amiről kész sejtette, hogy az ilyeneket valaha írott feljegyzések tárolására használták. Itt terel minket el nagyobb a 200 évet. A rendetlen asztalon kazetták és megsárgult, teljesen nemtatott tartott keverettek össze, holmi mechanikus író különféle akatészével, amelyek újból egész év varázsolására. Varázsol, Di és sosem tudott sort keríteni. Itt fe, tűnik fel ha jól emlékszem, eh, amin Gibson írta ezt a egész történetet, tehát, hogy a írógép motivuma. Eh, nem kell neki nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani, de ennek az irodának a leírása szerintem a leghosszabb leírás eddig, ennek az embernek az irodának a leírása a leghosszabb leírás eddig a könyvben, ahol egyébként nem tűnik föl abszolos a fajtó van, de használva csak az előtérben. Mert ez egy jól összerakott tér. Ez egy jól tér. Tehát ez nem egy idegenes tér, amit úgy tűnik, hogy minden állandó. Szóval akkor ezek alapján az is lehet, hogy én saját irodájából serép ki soha. Pontosan ezt akartam mondani, hogy hogy annyira aszexuális és annyira e, e, testelen, hogy gyakorlatilag abban az irodában ül, valamiféle szerkezetbe ürit, és valami mást magába, magába veszi a zenagot, mert 135 évesen az az állaggal túl, és nekem nem eszel, és nem iszva. Valószínűleg, nem tudjuk. Csak formákat visz el oda. Igazából ilyen is, is képzeledem egy kicsit. Tehát, bár, bár, ez, bár ezt nehéz megmondani, mert lehet, hogy a utópia felé mutat, ahol 600 évig lehet jelni ugyanolyan fiatalos és bár ez nem vannak tud. Nem, mert annál sokkal lepusztultabb az meg, egész világ, hogy bármi, bármi 600 évig Igen, csak. meg a másik hogy miért kell neki itt lennie? Tehát e, azt érezzük az e, első mondatokból, hogy kurva drága dolog 130 nem életben maradni, de akkor valószínűleg itt kell megkeresnie rá. Tehát itt, itt van elég nagy profit margin ahhoz, hogy ezt fent tudja tartani, mert nem olyan szerencsés, hogy a öregkörű e, megtakarításokból meg tudjuk csinálni. Toki jobb, A vélet mindig is. Ne? És a foggyötönök minden évben különbözőek, hát az nem olcsó. A figura egészen biztosan nem, nem az a, a gazdagságos, mint a, az espólok. Igen, biztos, hogy nem. Sőt, olcsó. Az, hogy hárommal lejjebb. Ha lehetne 600 évig élni, akkor ez tényleg egy család sem szórakozni a prózással. Ez igaz, ez igaz, így van. Így van, meg ott is Hibenálában van a rékfaszit akkor nem tudjuk pontosan, hogy hány évesben, azt hiszem, lehet, hogy mondja. 200 évet említenek egyszerre Pánnal kapcsolatban, lehet. Ha 200 évet említ, akkor Gibson hazudott a 2035-tel. nem gondolta végig? Ha nem volt a végén. Igen, nem volt a végén. A és, és csak most találtak egy 2035-et. Illetve lehet, hogy az öreg Espúl egyébként, ezelőtt eszi, az 48-as hóvét. Nagyon madaríjunk időben. Ha. Igen, csak az egyetem, hogy hogy megvan a hosszabbítási pont. Tehát mondjuk tehát, e, 80 vagy 90 lehet, tudjuk, hogy lehet hosszabbítani, uh -huh. és akkor annak már bele kéne esnie a 1985-ekre, tehát egy, egy évvel a jövőbe, Gibson felől. Na mindegy, ezt majd ott elnevezik jó? Menjünk tovább, itt, akar, itt közli kéz azt, hogy úgy egy meg, akarják ölni. És nekem ez a következő mondat, nekem uh -huh. nem tudom közölte el, és elmondja azt, hogy itt, itt probléma van. És, és, mond, és mondja, hogy van egy biznisz, majd hogyha egy év, hét múlva mindig életben van és rosszak az információt, akkor, akkor erről beszéljenek. És kézzel árulja, hogy ő, ő sejt valamit a DIN kapcsolatban a Ami amire az a válasz, hogy sokat jár a szállt fiaskám, vigyadott Az DIN. Az acil azt a lehallgatásálláhezító volt teletömve. Ami Igen. ilyen... Ma már csodálatosan optimistának ható gondolat azt oda után két évvel, hogy bárki polgári szektorban azt tudja mondani, hogy Öregem, itt bármit elmondhat, nyugi van. Az eleve egy ilyen, a elmúlt szép időkli viszatekintő gondolat, hogy benzzeg a 800-as évek végén két férfi kiment a mező közepére és tudta, hogy amit ott beszélnek, azt ők ketten halják, meg az Isten, hogy hisznek benne. De ez? Nem csak, hogy a trippercsék előtt értek, hanem a pg kerülés, hogy a igen, igen. igen. úgy nem olvassák el ének. Igen, de jó, hogy akkor a Pentagon Papers után, és. És mint Mindhogyha mint Benfordnak a Pazolt beleszével egy évben. Tehát, hogy az ártatlanság korai itt van a szövegben egyébként egy mondatban. A, nem minket de szerencsére. Vagy hogy barátom mennek át. De hogy a... Igen, akkor van, üvegben van, van, van, van, van a zajtó, és vannak ablakok mögöttünk. <gül> Így másztunk, Kémi és című részülete hallják el a sehallgatók. Igen, azt akarom mondani, hogy a, gyönyörű, gyönyörű elképzelés, hogy van ilyen, hogy, hogy tele lehet tömni lehallgatásgátó készülékekkel. Tehát több is van, egészen sok van az asztalban, van kis rezzaktető, meg kis csipogó, meg mit tudom, hogy micsoda. És föl lehet készülni mindenre, ami akar jönni. Nyilván használhatatlan az egész, mert Wintermuth egybenmással jön le azt, ami ott volt. A Teremén professzorhoz köthetődött Tlinglingvű is, ismered? Ne. Az egyik legjobb történet a kémkedés történetében. A Moszkvai Amerikai Nagykövetségre küldték sok szeretettel az Amerikai Egyesült Államok nagypecsékjét. Ja, Kis pionírok által fából kifaragva. Aha. Átvizsgálták, nagyon jó, nagyon faszájból van szépen enyvezve, és nincsen benne semmilyen cucca még elektromosak kisugároznak, fel is a farra. X évvel később X ismeretlen számolja ki X-et. Rájöttek, hogy még valahogy hogy mégiscsak itt információk, a pecsédben volt egy pici háromkör nagyon ügyesen megcsinálva, amit hogyha be tudtál lőni egy antennával, és kapott y hosszú rádiózsugárzást, akkor az éjjel, igen, Z. rádió hullámon elkezdte kifelé az általa hallott dolgokat nyomni, Aha. és évekig hallgatták le az amerikaiakat Moszkvában ezzel. Ez egy gyönyörű történet, és gyanítom, hogy az ilyeneket blokkoló dolgok vannak az asztalban. Tehát e, ennél, e, tehát nem tudom, mit képzelt, de, de gyönyörű, hogy elképzelte legalább, hogy, hogy sokféle szerkezet van, amivel meg, meg lehet akadályozni ezt a dolgot. Igen, különböző támadásformák ellen egy nagyon vastag asztallapba. Hogyha átjutunk a finnek a laboratóriumába, uh -huh. akkor ott ugyanez lesz, a áramköri szendvicsekből állít összeállított ajtót kell visszaszigszalagozni a helyére, Igen. hogy aztán privát beszélgethessenek, ott majd tovább. Igen, ami szintén hatástalan a Wintermute és Neuromaster ellen, de ez más kedves hogy mik nem a szabályok szerint játszanak. Csalna! E egyébként meg ez a mindenféle jelenholgatós és, és videkezős asztalba, én sem el tudok képzelni kettő lefő részlecsövű is. Majd lesz itt fegyver, de kicsit később. Meg nem, nem dinnek a stílusa, a lehet, hogy van nála egy valahol. Igen. De akkor ez egy kétsövű hollanden holland, amiben kézzel faradtak be a szarvas Azt hiszem, hogy, azt sem, hogy kapcsolatban a legtöbb uh, uh, uh, városlegenda van és misztikum, az az a lehallgatás biznisz. A e, mostani cégemnek az egyik irodája az két utcára van az izrael nagykövetségteli Budapesten. És megvan minden kollégám győződve, hogy amikor megyünk haza, akkor van ott egy olyan rész, ahol a térerő hirtelen eltűnik a telefonokról. E, Nekem még nem tűnt nem is nagyon figyeltem. Na, nagyon nagy üdöbesti már góalománom <hítható> jó. Ez jó. Azért. A hogy csak a... milyen a, neve? A, a... A, a, a, e, tékom listájában, igen. Tékom listájában a neve melyett fel a zsébetű. Nekem nem kell, hogy a e, <hítható> Ez jó. Ez 90 évek amikor pli egy hajó és nagyon sokáig senkit nem zavart, aztán megnézték, hogy mi csinálnak ott a koreai rádióval. Nem. Minden Mindenesetre, eh, minden valószínűleg abban biztos vagyok, hogy a hidegháború, tehát a hidegháború több közepén vagyunk, vagy inkább a vége felé, és eh, ez mindennapos élménye volt az embereknek, hogy lehallgatás van, és ezt mindenféle kütyükkel csinálják. Tehát, ha sokféle kutyukat csinálják, akkor azoknak van nem nekütyüi, az be kell rakni egy asztalba, és akkor nem lehet hallgatni engem. És ez egyébként a dinnek valószínűleg ez a szolgáltatása. hogy dinek semmi nem szivárog ki. Import-export. Megvannak mellő a biznisei. A finn hamarabb uh, csinál ebből. Neki ez a mellékes. Simán légyan. lehet, hogy -e azt hogy nem akarja, légyan. hogy a üzletársai is ellenfelé azt tudják, hogy mi zárik náluk. Nem menjünk tovább. Nekem a következő mondtam azt, hogy, uh, hogy digitális reklámtettel választ uh, viselt, akárki is. Ami egyrészt a az első igazán Cyberpunk novellami szembeített, azt hiszem, a Rubin magazinban volt a Beiruti kószállása a a kettő egyike, ami erre a volt fel, erre a technológiára volt felépítve, volt ott valami kis banda háború mellette, de alapvetően iszonyatosan sok reklámot viselő emberek reklámot villogtató műbőrkabátban és reklámot villogtató nadrágban sétáltak jobbra-balra, és az egészen addig tartott jövő jellegűnek, és nagyjából itt is utána vált megkapottál, amikor a dotcom lufiban elkeztek emberek a homlokukra e, .com címeket te jó pénzért. Majd ma nagyon hülyén néznek, és átlag három évente megír az online sejtő. És itt van ez a csávó, akin a kutyatábort.hu felirat látható, de már gyűjti a pénzt a lézerezésre. Itt van egy mondat, amit szeretnék felolvasni. Kéz kezét kabál mélyezve, az üveg mögé kémrelt. Ugye most rájött, hogy követik, és ezért néz bele a kirakadba. Oda ment egy faragott Jáde utánzat állványon, mesterséges pillantott meg, melynek színe zón kurváit jutott eszébe, ezután a, ugye, hogy a digitális van vállalta. A mesterséges húsdarab is önmagában nem durva, de hogy ez a faragott Jáde utánzat, ez nekem vissza a pár bekezdés előtti mesterséges kvarszhoz. Itt a faragott Jáde utánzat az egy az azt mutatja, hogy már nincsen, és egy olyan eh, csubai klinika, ami eh, a kirakatában csak egy húsdarabot tesz, amit tetoválás van, tehát ez valószínűleg egy jó kirakatnak számít azért, a maga mód, tehát a maga rendszerében, az csak jádó után tudott tud megengedni. Eh, és ez a, ez a hát, tehát ez olcsó, ez a mesterséges bogoly. Vedrenderből a karc eh, a, eh, a mesterséges a karc meg, meg ennek az ellentét, az drága szerintem. De ez csak a saját magán véleményem. Az a baj, hogy egyik se természetes, tehát engem ez volt Még meg jön. egy kicsikét, mert dean simán kinézném, hogy egy valódi természetes jádétes hogy is meg tud magának engedni. Az igaz, igen. Viszont miért, miért akarsz jádéra rakni hús nem, nem dobja fel. Igazi jádéra igazi hőst. Csak a, a, a jádét nagyjából felismerőket győzi meg. Ha most kiraksz egy itt, mondjuk valami drágát és kicsit óra volt kirakatában, egy mesterséges jádéálványt, pont úgy, nem érsz el semmit, nem az a lényeg. És ki a jádét, azért a kínai, tehát a jádét azt a kínai kultúrával azonosítja. Igen, ha, ha, ha mindegy lenne az álvány, akkor azt írta volna, hogy egy hústár volt a kirakatban. Igen. Nem pedig, nem itt talán van mesterséges jádéálvány? Van egyébként egy olyan, hogy egy jáde hús áll e, Biztosan Biztos, nincs, de egyáltalán e, hentesnél sem nagyon szoktam látni a kirakatban. Ilyen. Jó, hogy is hívják nálam, van Monika Moricon, hogy be lehet látni a hentesbe, hogy mit csinálnak, de hogy ez nem hentes. Ez egy klinika, és klinikán nem sok, tehát, ha megnéztek egy, hogy hívják azokat a boltokat? Én de hat évet leúztam egészségébi marketingbe, sosem mutatnak terméket, hanem szép nőket. Tehát mindig ezek a légies, túlvilágított, szokfotónők van és ő képviselik a gyönyörűt, a elér, elérni vágyottat és megszerezni vágyottat. Egy kivétel van a hallókészülő küzdötek, de az a két a t Igen, hallókészülék, <gül> <gül> meg volt a hétféggel láttam, hogy hívják azt, a gyógyasztató segédeszközboltot, ahol gyönyörű, ilyen, ilyen vérkeringes segítő harisnyáknak voltak a reklámanyagai olyan lábakon, aminek döníthatóan még 40 évig Legszerűen a nagymamájának, ez bajom, hogy neki nem. De ezzel lehet eladni ezt a furcsa harisnyát. Tehát nekem nagyon furcsa és nagyon érdekes, hogy kitesznek egy húsdarabot, egy mesterséges húsdarabot, amin reklámtatóvállás vilott. Még lehet, hogy azért értem félre, mert itt igazából a termék a reklámtatóvállás. És igen, azt meg, meg kell mutatni valamint. Igen, ez csak egy fordazó felület, így van. Meg az is, hogy ez a klinikának is a leírás, ez a angolban a surgical boutique, uh -huh. Inkább ilyen tetováló művész. biznisznek tűnik nekem. Igen, bőrről aláültetett, csipből kapta a jeleket. Ja, igen. Ez tulajdonképpen egy tetováló művész, jó, akkor nem olvastam most végig a mondatot. Közben megnéztem, mi a jár, de sokkal bonyolultabb, mint Aha. a, a kvarc. Hát nem okay. szilíciumdioxid, hanem van benne még másik nyúl. Ja, menjünk tovább akkor. Uh, itt van Mólinak az első leírás, csak nem muztam bele. Igen, Mól. Észreveszik Mólit. A, a kirakadba belenézve. A tengrészek mögött rövidújú kekiben sötét haj tükörszemüveg, sötét ruhanyú lánk termet. Igen. Igen. nagyon sokkal többet nem fogunk megtudni róla később sem. De, de azt az az mondjuk, milyen farcoló van beleépítve a szemébe. Igen. Igen, de ez már elég szexi egyébként. Kölcsülözni egy pisztolycsin. A fiú elmosorodott. Két óra. Egy sikai sushi hátsó részében álltak, friss nyers tengeri herkentjük, szakfelé burkoltan. Te jön vissza két óra? Ezt úgy kéne felolvasni, mint amikor egy kínai megkérdezi, hogy így jár. De nekem most kéne öreg. Tudsz valami most adni? Shin üres, egykor porított ormával ez a vaszfogidá egyébként, töltött két hiteles kontentumozok mögött kotorázott. Végül elhúzott egy keskeny, szürke műnökből tekert csomagot. Távcsokkoló. Egy óra, 20 jön, 30 letét. E, Tartsd meg, balsz, nekem pisztoly kell. Mintha le akarnék lőni valakit, érted? A pincér válaszolt, visszrakta a távcsokkolót, tolmács dobozok mögé. Két óra. At e, nekem, nekem ez a mondat iszleltes, de mondjátok. Mi a távcsokkoló nézve ennek a 10 10 10 10 10 10 10 10 10 és 10 hogy a tészer az, az tészer, vagy, vagy, vagy nem tézer, Tehát, ugye a tészer az mátovér, tehát nem olyan, mint a lézer, vagy e És odaállt, hogyha azt mondtad, hogy tészer, akkor pontosan tudják, hiszen ezt használják a rendőrök, igen, a, rendőrök, igen, a rendőrök. Igen, ott tudják, igen. Tehát, tudják, don't tease me bro, don't tease me! E na most Európában szinte ismeretlen a tézernek a bevetése használata. Hát a filmekben bejött. De, de, de ugye ezt nem, nem, nem, nem ismerik, tehát nincs annyira benne a központban. Úgyhogy ez a távsokról ez egy csinált kifejtős de De jobb, mint, hogy a társok kellett volna, mint az első létalát azonban volt, Nem, mind a kettőre beleképzettünk volna valamit. Fó, tehát, tehát Igen. ha úgy alakulna, akkor ez, ez, ez, ez lehetne ennek, ennek egy lehetőség, hogy ezt tartjátam. Na most, pisztolyt akar kölcsönözni, és csak két óra múlva van pisztoly. Nem tudom, ti miket szoktatok kölcsönözni emberektől, de ha, az, ha azt jelenti, hogy két óra múlva van a pisztoly, akkor neki van pisztolya, csak használatban van. Vagy vagy illetve, hát, nem, neki, vagy nem neki van. Nem létezik. neki van. Hát a beszállítója. Igen. Illetve ezért úgy jelentő, amit hogy a pisztoly, tehát örömfényverek az ott Csivában nagyjából illegálisak Egen. lehetnek, mert a korábbi boltban, ahol a ingyenes öngyújtótól kezdve Egen, a surikenik. Minden visszamegy? Ó, oké. Igen. A következő Egy mondatban meg, szóval. Most kormányzati dolog, addig kell várni, amíg minden megkapja a negyedét rá, mert a Nem hiszem, hogy itt engedélyek. Negedélyekre legalább. És, és nem is szokott. Ha a kéz kéri azt a pisztolyt, akkor ölni akar vele. Le akar lőni valakit, itt, itt, itt mondjam. Nem hiszem, hogy. Tehát, megkérném szépen a. Tehát a japán rendőrség önmagában egy durva jelenség. Nem tudom, hogy tudtok-e. olvastam olvastam volna párszor, ott nagyon erősebb a rendőrségnek a státusza, mint a németeknél. Tehát, hogy ott egy ilyen nagyon a közösségbe berágyazott, nagyon szeretett dolog a rendőr. Vagy a angoloknál? Az önmagában a Science Fiction. Van egy ilyen alapszabályuk, úgy tudom, hogy ha egy bizonyos körzetből jön a rendőr, az akú körzetből, akkor az akadémiai elvégzése után oda is teszik vissza, mert már ismeri azt a területet. És akkor kapott egy fabódét, és ott, ott lehet neki jelenteni, hogyha bármi mármi észlelnek a polgárok, és azért szoktak jelenteni. Tehát valaki szemetelt, vagy láttam egy akuzát, tehát van jelentés, iszonyatosan biztonságos országnak mondták régebben, mostanában nem tudom mi a helyzet, de. Biztonságos. Nagyon biztonságos. Igen, nekem az azonban nagyon sok mindent elárul, hogy a Japánban gyártott autók, tehát nem amit kívülre visznek, abban nincs zárszerkezet szerelve. Tehát, amikor odaész, kinyitod az ajtót. Ki van nyitva az ajtó, mert nincs rajta az átszerkezet. Ennyi. Hova vinnék onnét az autót? Tehát, tengerpartjáról vaki cserépészik. <gül> Erre el Errepítik. Tehát, vagy részben biztonságos országnak számít. Ehm, ott, ne, tehát úgy tudom, hogy akkor, amikor ez a könyv virudott, ma nem tudom pontosan, de nagyon durvák a felvett szabályok. Nagyon-nagyon durvák. dolog tudna, de csak utána. Azt hittem, hogy az előjelben egy félmondott veréig hogy uh, Sleeping Dogs, nem tudom, játszottatok-e vele, az Hongkongban játszódik. Uh, azt jelentem, hogy hasonlók a fügyvertalatási szabályok, azért akartam bedobni. Aha. A játék arra van felépítve, hogy uh, mindenféle kombókkal le tudod verni a gonoszoklátás. Aha. Időnként, nagyon ritkán, amikor már nagy kutya leszel, akkor egy kicsit gyakrabban van lőfegyvered, de azzal azért ne kapjanak el. Aha. Ne legyen nálad, van fegyvereldobás gomb. Az egész arra van felhúzva, hogy ez egy olyan hely, ahol hamarra fognak valaki szakácsbárdal nagyon gyakni Aha. egy kis utcában, mert fegyver lehet atosztva, de ez nem egy jó dolog. Akkor le fogják küldte. De Deus szexben is, ha emlékeztek, akkor a hangfűpályán fegyverdetektorok vannak, de a fegyver hangot detektálnak egész pontosan. Uh, amit én akartam mondani egyébként, még az, hogy uh... Az lehet meg, hogy kéznek a jellemzésénél volt, hogy kéz kurva veszélyesen él és önpusztítóan, igen. és hogy a, már lesz a hónapok óta nem hordott magával a fegyvert. Igen. De valószínűleg azokat is itt kölcsön, és, és meg is szabadult tőle, ha volt is neki, igen, ezt akartam megköszönni, mert az hogy hazamegy ha és a ellássa a magnumot. Igen, igen. Mondjuk azt tartja -e olcsó termelt. De nem, valószínűleg innét kölcsön, azokat is? Ettől a picértől. Na nézzük, a fegyver, Hát minden alkalommal, amikor tudta, hogy kell menni, akkor elment a pincél. Nem, nem, nem nem, nem, nem, engem az, van, tehát én azt az egész kontextus, hogy leszokott arról, hogy fegyver lehet uh -huh. nála, tehát Csibárban folyamatosan kell a fegyver, mert ne, valószínűleg szépen. lesz. hogyha fegyver van nálad. Hát értel, amikor a dinhez elmegy, akkor mondja a din, mielőtt belép, hogy tiszta vagy fiam. Uh -huh. eh, lehet, hogy nem csak a dinnek vannak olyan eszköze, mert meg tudja mondani, hogy tiszta vagy sem. Hanem lehet, hogy minden ötödik sarkon van egy ilyen. Amikor a, a akár a két húcsakitára is beletartatott, hogy tényleg kész teljesen üres rövekkel. Most mindjárt megszerzi a kobrát. <gül> Na, nézzük. Igen, igen, igen. Különböző hamis bankkártyákkal még előtt a bizniszörőkéznek. Igen, ezt a azért fel, fontos. Kész belépett a boltba. A kirakatban levő surikenekre rá se nézett, életében nem ahitottál egyet se. Igen, mert azt tudás Tehát, hogy. Az. De mennyire szeretne ninja lenni, mint mindenki nyomcans években? Igen. 34 34, 34 Igen. 5 kerül elő a, a shuriken egyébként, és kap is majd később. Egy dolog, a shurikennek, és egy nagyon jelent szerintes, 80 as éveknek ott a ninja film, hogy a shuriken fegyvernek, fegyverként tudatos volt az orvosok mint a kérdés, nincsászati ismeretek Igen. a felső suriket, azt nem, nem fegyverkét hasznátták. Kidobtak belőle egy 8 10 szere, csak azért, hogy nem tudsz csinálni. Nagyon hogy... ritka volt az, hogy mm. suriken előlelnek. Célzottam, az... meg ilyesműködő égként. Igen, az csak egy elterülő volt, mint egy adag homok, amit a ellenfél szemébe dobsz. Mennyiben menő? Igen. Igen. Igen. Igen. Bárban. És nem volt méregemmel kemve. Nem volt méregemmel kemve, mert a méreg az nagyon drága, és elpazarolod, hogyha egy olyan dologra teszed, ami nem szátszerűkosan tal <gül> a Mirek drága, a mindig mindig minden drága. Vett uh, két csomag uh, jeljő és ismét visszatértünk a márkához. Egy mitsubishi a hitelcsippel fizetett, amit Charles Derek mély néven, néven, azon, néven azonosította. Ez mindesen jobb volt, mint a Truman Star, amit az ezt talált ki. Hát igen. Az igazán szarál nevek egyébként. Igen, ezek igazán szarál nevek, és uh, uh, itt erő kerül egy hamustadt hitelcsipp, Mintha ez ilyen mindennapos lenne, lehet, hogy mindennapos az ő köreibe 24 évesen több hamisított hiteltséppel rendelkezni. A hiteltsépp gondolom a akart lenni, ezt 84-ben írta, amikor ők bőven volt Traveler és úgy fizettek emberek ételemben, hogy kiáltottak egy csekket, vagy 34 dollár, kitépték a cseckfizetből és adták. De már volt bankártya. Tehát, hogy azért ezek volt... De tudod milyen bankkártya volt? A dombornyúvásos, a lehúzós. Igen. igen ez legeg... ez a mai ne legjobb technológia, azt igen, az tényleg bárhol le lehet vásárolni. amikor mondjuk igen. amerikai taxiban nekem szembélytől ez a vasalós fizetési módszer, hogy áttörzsölt a, a számod és működött, igen. majd le is tudták vonni, akkor ugye éreztem, hogy ez, ez igen, mint a papír, egy olyan időtálló dolog. Igen, igen, ez így van. Ez így van. A hitelcsip valószínűleg ennél egy, ennél egy modernabb verzió, Eh, csak így lankúzott, és valószínűleg kell valami tudás azért, bár nem kiberpénz tudás, hogy tudja hamisítani. Vagy megtegyen a bank. bank. Egyébként visszatérünk a még a cég a pár oldalon ezelőtt. Gentek. bank. Igen, igen. Most már mm. tudjuk, mm. hogy Micronicsenek van bankja. Minden rendes. Nem. autógyárnak van bankja. Igen. Hum majd utána megpróbál azért papírpénzzel fizetni, Igen. az a tuti, Igen. erről már beszéltünk. Igen. Először egy kést próbálnak rásózni. Fegyvert vennék a nő egy késekkel megrakott port felé múgatott. nem felelte kéz, késeket nem szeretem. A kése is azt gondolom, hogy ez kilt igényel, tehát dobni, nem tudta, dobtatok-e már kést, nekem volt szerencsém jó párhoz, hát nem egy könnyű buli, azon kívül nem fog ölni. Tehát azt csinálja, hogy fölidegesíti az illetőt és ha nála tűzfegyver van, akkor még rosszabb lesz a helyzet. Tehát a későt egy... A, a későt gyakorlatilag lehetetlen egy, egy dobásra ölni, ha csak nem vagy valami iszonyatosan szerencsés vagy iszonyatosan képzett. Nem, mert szóljuk, ahhoz közel kell kerülni. A közel, ke, meg kell közel kell kerülni. Egy pisztolja a az teljesen más. harcba keveredtél és ez a csávó nem az, aki ezt meg fogja nyerni. Igen, igen. Egy 24 éves gyűzüge az, az nem az. igen. Főleg Molly szemben például. Na te <gül> A nő a pultalányult, és kémelt egy hosszúkás dobozt. Sárga karton fedelére kitereszett csukjajú, összetekeredett kobra elnagyolt ábráját nyomták. Nyolc <gül> egyforma papírgendőbe csavart henger tartalmazott. A férfi figyelte, hogy a majfatos barna újak, az egyikről lehántják a burkot. A nő feltartotta a tárgyat, hogy személyre vehesse. a célcső egyik végén bőrszíjjal, a másikon egy kis bronzgulával. A nő egyik kezével megmarkolta a csövet, a másik a mutató és hüvékújja közé fogta a gulát, és meghúzta. Szorosan felsivélt, olajosan csillogó, tekes, rúgó, háromézes teljes kopja csúsztant ki, és rögzült. Kobra, mondta a nő. Én nem tudom, mi ez. Vipara. Tehát, igen, vipara. igen, ez ipra, a Vipara. De a mennyivel az iszűrű hatékony fegyver. Az hatékony Mennyivel van előrébb, mint a késsel, azt viszont nem tudom. Hosszú. Nagyobb a ható Ez nem vipera, szerintem. Tudjátok, miért nem vipera? Mert 8 csomagban csomagban. A vipera az önmagában egy eszköz, amit viszel, kicsapod, és szarát a csontjából. De csak egyet vesz. Tehát ez egy vípera vipera, ez egy, egy, egy nagyboni vipera. Szerintem, szerintem ez egy ettel használatos dolog. Azért van 8 csomagban. És ő szegény, és azért vesz egyet. És a kinei nő megbontja neki. De az, hogy egy dobozban. Amikor vippen, én láttam ilyet fegyverboltban, tudjátok, mint a kardok így állnak a különböző tárgyak, és akkor nem emeli, mint a palost, és akkor css, átadja. De ez szerintem az, hogy 80 belőle, ennek egy olyan tulajdonsága van, hogy ez nem kicsit húzott ki, ez a én feltételezésemben van nagyon, akkor nagyon messze nyúlik ki, és ott mondjuk nagyon megrögt, vagy elektromos áramot fejleszt, vagy mérget, vagy vitteleműcsönt. Pultól veszik így, tehát most csomagolja ki, tehát ez, ez nincsen el. Igen, de meg kicsi is, nekem az is furcsa. Egyszerhasználatos fegyvernek, nem sok két tenni van. Egyszerhasználatos, olcsó fegyvernek, mert ha egy bazóka lenne, a vízén kihúzott a csövet, megnyomod nyomod a tankel füstöl, megy tovább. az Olaf, a Lightvent Antitank a Kurt tudjuk, hogy volt egy olyan amerikai program, ez egyik kedvent idézetem tőle, hogy Kitalálták, hogy ha támadnak a szovjetek, és ez az 1984-ben azért valamennyire így, é, é, időszerűnek tűnt, akkor nem elég, hogy az amerikai lakosságnál kézfegyverek vannak, hanem a társadalmi szervezeteket el kell látni tankvédelmi eszközökkel. Ez a 220 mm-es LAV, Lightweight Anti Tank ezt ez, ez gondolták, hogy ez fogja majd. Földomni a helyzetet. Keresel egy képet nekünk? Ez egy egyszer használatos, ilyen kihúzós cső, képet. amit eh, megbontod egyik végét, kihúzod, fölcsapod egy helyen, célzol vele, és egy szerint arra fog menni a rakéta, és nem arra. <gíns> eh, na most el a v Itt van. Igen, mint az összeomlás. Igen, pontosan. Pont az összeomlásban azt használj. Pontosan. Eh, Nagy takapinat. Tudai takapinat. Nem bet. Túlva, túlva, túlva. Ez ez én... az úgynevezett bazóka. Igen. Aha. A bazóka más. De, e, a... Ami a videójatekóban bazókként szokott felszedni, a e, hármas csomagban. Igen. E, de... Na most egy kicsit messzire vezetett, de én tartom magam ahhoz, hogy ez egy, e, ez egy olyan dolog, amiből normál emberek e, minden 8 megveszik. nyolc egyforma papírkendőbe csavart hengert tartalmazott. A férfi figyelte, hogy májfolytos barna újak. az lehagy lehántják a burkot. Tehát ennek egy ilyen csomagolása van, mint a babakészletnek a gyerekeknek. Tehát, hogy... Zs Zs zsírpapírba csomagolt mm. technológiai eszköz. ez a csomagolás, ami nem egy köségevel Lehet. Leve mit csomagolnak nyolcban? Miért nem hat, vagy miért nem tíz? Mm. Vagy 12. Arra nem is hogy ha egybe akarja adni, akkor miért csomagolja ki? Azért, mert ha ő van. akkor úgy is tudja, hogy azon lenne, mert mindenki tudja, hogy azon lenne, hogyha ilyen nagy csomagban lehetne. Annyit még, oké, nem is kicsit előre szóló megjegyezni, hogy Kobrahoz üdőzik, ez egy beszélyes fejlőről, hogy eltöget Nem véletlen, hogy ez úgy kitéle, amikor Rachel késő találkozik, és Rachel kiszúrja, hogy... Igen, Kobra van nálad. És ötten arra van, hogy valakit ki akarja. Tehát ezzel, ezzel hogyha valakit megint, megütnek, akkor van. Annak annyi. Ez nagyon érdekes. Mert a Vipera azért e, to, csontot tör. Igen, de a Vipera már is a nyitással, sokarabot ügy szemont utána a, a csoktatással. Én kockázse. úgy tudom, hogy nem. És itt is a Kobráján és a Köszönöm. Ez, ez egy olyan, én úgy képzelem, a, a mostani Viperát, tehát amiről ugye, mint tudjuk hogy kerendősen nincs, azok, azok, Különösen vékony pálcát, tudod, Igen, képvel, vagy Igen, rendőr, volt, És végtag törést okoznak És azonnal. Ez meg olyan, mintha egy ilyen vassgó, sokkal vassgósabbnak képzelem el a rugós... Én egy ilyen művészerűnek képzelem el őket, egy ilyen rövid művészerűnek. Ami hosszú. Eh, ami, ami, eh, ami egy nagy gól, hirtelen csap elő. És én azt gondolom, hogy ott vagy mérget be, vagy úgy zúz össze, mert azt nem lehet tőle. Hízoztatik hogy Ami itt zavaró egyébként, hogy a nő kézzel húzza ki. Tehát nem az, hogy meg egy gombot és kicsapódik. Tehát ez, ez valamilyen előkészítős ez fegyver, nem... hogy így... A másik, hogy az egész a... a... a... a... a... a... a... a... a... a... a... különböző mm. fegyverfajtáknak a pszichológiája az... Az piszta érdekes. Hát ugye a rugborskés az nem még kifejezetten veszélyes legy, mert viszont sikerült uh, x év alatt oda a marlon brandostól és vintő bőrzakóstól, hogy tiltott hagyen. Később nem is szólva. Különcsak úgy is tiltott. Tudjátok, amiből vontam le azt a következtetést, hogy ez mélyegező? Vagy Kogrának hívják. És, és Kográn még is kigyő. Én is a Viperadrága barátom. Igen. Ez egy jó kérdés. Ha rákóczuk Igen. mérgez. Ez egy jó kérdés. Nem tudom egyébként, hogy viperát angol és hívják-e. van valakinek valamilyen tudása? Sajnos nincs a szakértőnk most nincs velünk. Azok, hogy legtöbb játékban van előfordul mert a Retreatable Bait. button, baton, baton, pontosan baton. Batonnak hívják Angul. angolul? Batonya. Baton. Szerintem ez nem véletlen kobra. Ez valamit tud, vagy mérgez, vagy egy olyat üt, amelyek legyen érték. Tehát, egy veszélyességi szinten jön, akkor meghoz. Magyarul a PR-je ideig ja? Vagy pr -E -E Igen, jó pr -E Szerintem ez egy veszélyes gyilkos fekben. Viszont én még ott, hogy a gyökérkötöttség nyilván hülyeség. Hogyha az András útán nem boálva van a megfelelő iparával, mennyivel jobban ez a felvonás? Na nézzük. Na mindegy, másikóval. Itt valami van még a hogy... Igen, igen, igen, igen, igen. Keleten vagyunk megint csak. Uh, Nincszer eszkedő neonyjén túl, az ég szürké a váltott, a levelőgő is folytó szinte torkot harapó lett mai éjjel. A tömegfele szűrőmaszkot viselt. A apámban nem ritka egyébként, de látjátok a képeket, akkor sokan vannak ezekben a szűrőmaszkokban. Igazából, ha nem olyan furcsa én is viselném, mert én nagyon nem bírom a szmogot, és Budapest most éppen hely. De ennek ellenére a, a, a szűrőmaszk az ilyen tök future dolog, legalábbis nyugatról nézve. Igen. Itthon talán csak a ninja bringások viselik. Igen, igen. Így van. A következőbe is az arról szól, hogy olyan próbálja meg kézzel a kobrát. Igen, igen. Tehát valahogy megpróbálja bele szakolni a e, rugáiba. És ö, nem... Bocsánat, itt van egy fontos mondat. A gula alakú ütőhegy, melkasa és orkán jekénynek bérése között lenget. Mit ír az angol? Ugyan erre. A striking tip. A striking tip azt jelenti, hogy ez, hogy ez kicsap. Ez kicsap valahogy. Akkor egy ilyen, ilyen pecabot jelleg, lehetett vele Ez egy egy pecsabot szerintem, amit nem lehet visszahúzni. Ezzel egy embert meg lehet törni, és azért van nyolcosságot csomagolva, hogy, hogy többet is elteni el magaddal. Nagy kereskedelmi kobrák szószolóját fogom bezzel. Igen. Igen, És utána visszamegyünk egyébként a csecubóba, ahol... Itt csak nem, nem, is, nem, nem is aláhúztam, csak bekarikáztam a dolgokat. Megjöttek a tengerész, akik a bizniszt jelentik. Igen. Uh, Keresi az aprod Igen, de... az a, jönnek az APROD-ok, jó Végy, igen És... Hát uh... az hogy Joe Boys Joe Ez egy nagyon érdekes faridás akkor Mert szerintem Az APROD jó szó ide Az APROD nagyon sok mindent Nagyon sok mindent Jelent az apród az egy olyan 12-14 éves fiúcska, aki a lovag után megy ilyen szinte női ruhákban, tehát ez, a, ez az elképzelésünk. E, viszont e, tudjuk, hogy akkor az a tipikus dolog, hogy apród előtt lehet beszélni titkokat, mert, mert levegőnek nézendő tárgya az apród. És itt is egy kicsit ezek a testőrök, ezek ilyen automaták műizmokkal tele, amiket levegőnek lehet nézni, egyetlen feladatuk van ütni-ölni. Az a baj, hogy az apród az ilyen téren annyiban zavaró, hogy Tehát ott, ott az ember egyből lovagokra, aszociál, és az, hogy az apródból egyszer csak lovag lesz már hajl addig, és lovagnak lenni az meg eléggé tiszteletven a dolog. Tehát itt, itt ezeket inkább ilyen sem esztem képzelni el az ember. Mert... Tudod, hogy mi volt az első gondolatom, amikor ezt a szót olvastam? Hogy jól van a követőző? Ezért, ezért, nekem, ezért jó nekem ez a szó tehát ezek, ezek olyan öltönös gyerekek, akik nagyon jól vannak költözve, vagy gyakrotnak költöznie kell, és tökéletesen látszik, hogy ők veszélyesek, mert tele van a kizmokkal, esetleg dúzzad is egyes helyeken a ruhájuk. Ez egy zakó. Igen, egy a zakó, hogy ott vannak a fegyverek, például Kobra. <laughs> é, illetve nagybűvők voltak, telemű ez a jellemzés róluk. É. És ez megint az a pont, ahol egyrészt elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogy bár a lapcyberpunk regény mennyire megelőlegező, mennyire, mennyire biopunk, a, ami igazán izgalmas ebben a, viszont a mindennapok része a neurománz, a neurománz univerzumban, az, az mindig biológia. A műszemek a műizmok, a reklámdetovás, az összes többi, igen, hogy egy emi-nek a kis szabadulás kísérletéről szól, szabadulásáról szól, de az egész világ biológiai meghatározattságú, és egy olyan biológiáért módosítottunk és uraltunk, és, és mit csináljuk? Következő mondat, bocsánat, szaradok, csak láttam valami Ez Az alig látszott a fehérje, és még kevésbé az iris. Félig csukott szemhelyi alatt kitágult, és hatalmas e, pupilák sötét lettek. Hosszasabb fürkészte kéz arcát, ezt ismerjük ezeket a rétszerget, akik ilyen nagyon majd lejjebb siklott a pillantásra, és meglátta az acélkorbás dudorát. Kobra állapította meg, és felhúzta a Haza Hazalkasz vágni valakit? Na, acélkorbás, most már ez a szó is tehát gyakorlatilag ez tényleg egy valószínűleg viszonylag hosszúra kinyúló vagy kirobbanó eh, eszköz. Ez egy, ez egy olyan célkorbács, ami oda a fejet, ahol a célpont van, és ott adjon csapja. Lehet, szóval, hogy ha hangsúlyos, akkor sok lánc fegyver. Egy pillanat azért, képzeljük el a. Igen, igen. Minden jó szó. Minden jó szó. Minden jó mi ezt a alapvetően Konzi, a csávót, aki megsértődött izére Woodstockra és hazament, és azt mondta, hogy az egészben semmiért Sárt nem tudták feltekletni, hogy a Ahogy Torontóban ülve kitalálja azt, hogy hogyan vannak fel, hogy ez az emberek, és hogyan fogják megölni egymást fizikai eszközökkel. Csodatos kép. Ilyet ez. Ádám? Akkor az elején elhangzott, hogy hogyha meg az elejét, hogy a bárnak a az van egy chat. Igen. És ez egy azért érdekes, mert a chachubo, abból ugye főleg az angol olvasó automatikusan a chat uh -huh. bele, de a chachubo az japán szó és a szobék teás uh -huh. uh, És egyébként érdekes, hogy összecseng a Jard de Ami ugye ezt jelenti egy uh -huh. másik bárnak a is. Egy ilyen különböző konak uh -huh. hogy, hogy ezt a nevet, ezt is... Japán vagyunk, japán a és nem japánként értelme uh -huh. de, de apróság uh -huh. az csukít. Uh -huh. Jó, nem baj, ez fontos uh -huh. tudni, mert ez valamit jelent, hogy nem vijetne nevesztelni. Rátsz, őrge. Na, akkor ezt itt lássuk. It, ez megint egy teljes bekezdés. Ugyanis ez az egész, valahogy furcsan és nagyon távolról, de a matrix, matrix akciókra hasonlított. Csak Robban le, eléggé kerülj egy kétségbejtő, de furomód szeszélyes kutyaszadítóba, és nincs, hogy itt már is egy adatmezőnek láthatod, pont úgy, hogy kéznek a mátrix egyszer a különféle sejtolajdonságokat meghatározó fehérjén átszakítottak eszébe. Aztán már is beleveted magad, egy szédült kavargásban nyakig merülve, de mégis kívül maradva, és körülötted mindenütt az üzlet, az információcsere, az elemen adodak tánca a fekete piac útvesztőjében. A, valamikor korábban volt az ilyen mondatok miatt alvássuk, az ilyen mondatok miatt alvassuk. így van, így van. Hordosan, Na, el. Ugyanakkor meg meg mennyit a biológiát és informatikát mossa össze. A harmad részt meg szintén felmondat erejéig Benne van az a pozíció, amiről talán a legelején beszélgetünk és te felakos, fel Ákos, hogy, hogy a, a zsokék azok valahol a rendszeren kívül felül vannak, nem ott, ahol a, nem úgy a felületen, ahol a júzerek. Ahol Nyakén merülve, de mégis kívül maradva. De valamilyen szintek csak vannak ebben. Amire persze visszaemlékszik, hiszen már mióta nem felcsatlakozni. Nem, akkor most van az a rész, amikor Molly, ő még nem tudja, hogy Molly, valaki elkezdi őt üldözni. És megpróbálja leérázni, és beront a e, játékteremben. A játékteremben, az európai tancsolatában valaki egy 10 megatonnás találta, volt valakinek. Na, nagyon keveset tudunk ennek a világnak a történetéről, de azt tudjuk, hogy van az európai tancsata, és hogy Bond megsemmisült. Bond később. Lehet, lehet, erre nem emlékszem. Igen. De 10 megatonnás találata volt valakinek az Európai Tankcsotában. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a Gibson egy olyan légkörben élt, amikor nagyon várták, hogy mikor támadja meg mondjuk Kelet-Németország, Nyugat-Németországot, és alakul ki ez a totális háború, ami ugyan nem lesz egy uróbális háború, de E, tényleg az lesz, hogy a Szovjetunió 90 ezer tankja, a NATO 60 ezer tankja ellen megy, és atombombák adó egymásra a ami 500 semíti meg a tankokat, és valamelyik oldalak elfogyalva butok. Nem ez történt a könyvben sem, de valószínűleg volt egy ilyen része, mert csináltak egy európai játékot, ahol nagy számnak számít, ha valakinek 10 megatonnást találta van. Mert, mert az egész játéktelmet beradogja. Tudjátok, hogy milyenek ezek a játékgépek? amikor már nagyon a vége felé vagy, és nagyon ilyen erős stimulusok érnek, akkor tényleg írászkódik a gép. Tehát nem tudom, hogy kinek volt meg például a Vizáció, amiről te posztoltál nemrég, vagy bármelyik másik ilyen balatoni hely, ahol pénzbedobós automatákkal lehetett keményen nyomni ezeket a tucokat, de ezek nagyon tudtak hangosak lenni. Tehát, és ez a 10 megatonnás talált, az abszolút el tudom képzelni, hogy az egész helyben ha is hívják, Ja, akkor kis figyeljük, hogy lehet ez csak azért, hogy az európai tanulcsata meg ez az egész európai átérő, hogy a hidegháborús hisztéria, ami, ami volt, ebben egyébként utolatérődik egy tényleg volt mind a két oldalnak, pont a terve arra, pont Németország közepén, hogy egymást tölcsönösen hogyan rohanják be. Igen. Volt az Amerikai kidolgozott terv, 2, Ó, Igen, ez szerintem benne volt a világszellembe akkor, és teljesen természetesnek tűnt, hogy lesz egy jövő, amikor ez megtörténik. Igen. Tehát egy, ez, ez, ez, ez, ez, ez nagyon természetesen be volt ágyózva. Igen. Hogy ennek a ez nagy. Igen. Így van Igen, Miért gondoljuk, hogy ez az Európai amit a játék egy jövőben játszódó háborúról szól? Azért, mert később említi, hogy volt egy ilyen háború valamilyen formában. Lehet, hogy fiktív egészket. Lehet, hogy fiktív. Ugye három játéknevet tudunk, ha jól emlékszem, a Varázsdóktorony, az Európai Tankcsolata, ha amikor nem emlékszem. De a háború nem is így hívták, hogy európai. Hát igen. Meg mennyi idő alatt lett még a háború? Mit írnak? Mit írnak a mennyi idő alatt? Pár nap vagy pár hét. Azt a Ármikányosnak a leírásánál van. napos nem hogy a hatnapos háború? az viszonyítható van, amit de azt tudjuk, hogy ő így kis is Igen, is, is, igen, Igen, tehát nagyon, nagyon tanul. A szortak a szülők. Szorta igen, viszont igen, hogy ha meg a. a is igen, nem. meg lehet, hogy az egész második világháború is máshogy történt és máshogy zárult le, hiszen eleve ott van az 57-es törvény, amiről, hogyha éhetünk akkor, akkor most már úgy, úgy tudjuk, De az 1957-es Akkor az nem lehet, akkor az nem lehet, hogy a, a, hegen. a hegen. igen, igen. Ezt, ezt szívesen kizárom, hogy, e, e, hogy igazat mondott ebben az időterületen. Utána néztem, hogy gyorsan megadnának, hogy lakjuk valahová a. Little Boy volt, 12 kilotonnás. Igen, igen. Ez egy valid 80-as évekbeli iter kontinensek sakitának a, a, a, a súlya. Tehát, hogy azok mintek körülbelül ekkora helyeket. Jó, van egyébként egy weboldal, ahol szimulálható Google Mappen en a különböző a csapódása. Igen, csak igen. hogy ez nem az, hogy egymásnak haladó tank oszlopok lőnek ki egymás a taktikai nugsikat, hanem D itt a legnagyobb dolgok szólják egymást, hogy van. Igen. David Crocket mond valamit? Aha. Mármint, hogy nem a főhős, aki Abba ilyen ne. fura newsy shopkában rohangált és voltak indián barátai, hanem a Davy egy olyan fegyvere volt az Egyesült Államoknak, ami a váron indítható atomban volt. Tehát, hogy a, már em, látott lov, egy durvitott verziója, amit ki lehetett lőni egy dolgossági... Igazából Jeepről indították, mert nagyon nem volt a visszorugás. Ilyet használnak a invázióban. Igen, a invázióban, meg a swimers A Swimers-ben, amikor a Swimers-ben a kedvenc életem, hogy előveszi azt a kis tokot és kivez az egyrevedéket, rátesz és a gyerekekbe, és akkor atom. Viszont 100 kilotonna. Igen, igen, igen, Itt a, a legnagyobbakat dobják. Itt a legnagyobbakat dobják, így van. Na nézzük tovább. Itt van valami aláhozna. Igen, igen, ismét van egy nylon említés a biztonság kedvéért. <laughs> nylon futócikus lábával a távolabbi kékre lakozott, műanyag ajtóba rugott. Még jó, hogy volt az ajtó és nem hapszivancsból. E, valami csend, és már bent is volt. Ugye most menekül, és e, úgy csinál, minthogyha e, kifelé menekült volna, ezt mo mo Mollit becsapja. E, de most be fog ugrani egy irodába. Ő is végig találkozott e, Macugával, de akármilyen Phantom céget vezetett is mostanára már nyoma sem maradt. Se Terminál, se semmi. A játékterem mögött húzódó sikátorból a kormos spekszíven keresztül beszerűd a derengésben, csak egy falicsatlakozóval csatlakozóból elődekredő üvegszálkábált, egy haloma eldobált élelmiszeres dobozt, és egy lapátját vesztett ventilátortestet tudod kivenni. Nem tudom, hogy miért, de nekem ez a szobaleírás nagyon erősen megmaradt, főleg a lapátját vesztett ventilátortest. Szinte láttam magam előtt azt a poros, sötét szobát, ahol beüti az ajtót, semmi fény nincs, de a lapátját ventet, vesztett ventilátortás az utca fényénél tök termel látszik. Ez egy annyira magányos és szomorú dolog. És ez a... hogy, hogy írja, hogy a... miért csatlakozó? A e, fali csatlakozóból előttekeredő Most itt, ha ott, ott vannak fali csatlakozók, látjátok? E, tehát sokkal fantáziátlanabb dolgok, mint amit ő itt leír, az előttekeredő üvegszálkábált. Visz viszont az előttekeredő az... Talán az első jelen regényben, de most vissza kéne lapoznom nagyon sok oldalt, hogy, hogy tökéletesen drót nélkül, technológiák nélkül vagyunk. Nem csak a közismert és már már közé is a, a mobiltelefon hiányzik, hanem itt, itt volt egy valamilyen néző Sárkánpeli, ott számítógépek voltak, ott valamilyen mocskos intéztek, amihez üvegszálon kellett, ezért dekket esetleg osztott. Nincs rádió. rádió. Nagy, nagyon furcsa itt ennek a bekezdésnek a, az a ö, sejtetése, hogy Végy itt találkoztak azzal a macugának ürgével, Há? és ez macugának volt az irodája, igen. és most már semmi nincs itt. Igen. Úgyhogy innen akár a oda, is csak úgy igen, igen. Igen, és igen, és arra is lehetne akár következtetni, hogy ez az egész játékterem tulajdonképpen végység a birtokában van, igen. és a hülye kéz meg pont ide jön, Tehát Ez jó kérdés, de azt gondolom, hogy ezek ilyen idegányos irodák lehetnek, mert itt aztán tényleg nagyon meg lehet kapni mindenféle vízségeket. Ez is benne van. De van biztonsági szolgálat, egyébként, amit kihív a, e, kihív a hölgy egy pillanat alatt és ezek rosszul is járnak ennek hatására. Ö, tovább lehetne egyébként persze folytatni a, a biológiával, meg az, hogy fegyveres emberek kerülnek elő, de szerintem szaladjunk ö, oda, hogy megint megjelenik molly, személyi ez ezüst csillant. Igen, Picsába mondta egy női hang, a Sproul északi hangkordozásával. A Sproul annak, különböző hangkordozásai vannak, de... Maribor... Boszton, igen. most ez Boszton, igen. És... Most szólal meg először, de nem sokára meg fők ismerni. És a kedvenc részem jön, legalábbis a mai estéből. Igen. 50 éves pisztoly egy dél-amerikai készítésű Walter PPK vietnami utánzata volt. A fegyverek csodálatos dolgok. Kakasát az első dövés előtt csak a ragasszal lehetett felfeszteni, és feletté visznos mutatóját kívánt. Töltényülét 22-es long alakították ki, és kész szívesebb is használt volna hozzá Olom az id ogolyókat, a Sintövet közönséges üreges hegyű kínai lőszer helyett. Nézzük az Hello point. Holopoint. point gondoltam. Mm. És ugye single action. Uh, Ami nekem ebben tetszik, és, ez, a, és ez, ez nem az irodalom, hanem a realitás, hogy a fegyvereknek a hosszú élettartama van. Igen, ez, ez nagyon fontos. A, a történelem átlógó élettartamról beszélünk, ez a klasszikus, amikor Végét ért a világháború a második, akkor az első világháborúra tervezett mozinnagantokról a finnek hol lecsiszolták a beleütött és vasztikát, hol egyáltalán nem, majd használták őket sok szeretettel tovább, talán még mindig megvannak. vannak. mai napig a mozinnagantok, azok majdnem vagy a manzerek, azok mai napig használható fegyverek. Ezekkel nincs semmi baj. Tehát ezeket annyira, ha jól tartják, ezek a fegyverek bármeddig elélnek. A lőszerek egy része igen, a másik része nem. Viszont ez az első fegyverleírása a könyvben, és én nagyon szeretem a fegyvereket, úgyhogy ez nekem egy különösen kedves rész. És gyönyörű, hogy ezek egy ilyen már-már régészeti -már kornak a műremekei, ezek a fegyverleírások. Tehát van egy kobránk, amiről nem igazán tudjuk, hogy micsoda, de valószínűleg egy mechanikus ostor, ami iszonyatosan arra csap. Itt most előkerült egy 22-re lebutított Walter P.P.K. A Walter P.P.K. nem emlékszem, hogy van-e 22-es verzióban, de e, itt most egy halálos van beállítva, ha valaki nagyon dühös és neked fut, egy Walter P.P.K. 22-esen nem fogja megállítani, e, a bele kell ülni az egész tárat, hogy e, már később meghaljön a kórházba pár órával később. E, de hogy e, itt robbanogójót használ, Amiről el sem tudom képzelni, hogy csoda, mert 22-esben biztosan nincs robbanogólyó, nekem is ma nincsen robbanogólyó, és egyáltalán ma nem olyan dökriak a robbanogólyó, abban az értelemben szerintem, hogy itt használja, holomazid, <gül> nem tudom mi ez. <gül> és. Nem olyan használt volna szívesebben, de igen, csak egyszerűre. De helyette holopointon. Holopoint. Most a 22-esben holopoint, az szintén értelmezhetetlen, olyan kicsi űrméret, hogy tudjátok mi 22 a 22-es? Kispuska, pontos a kispuska, amihez egyes országban még engedése kell. Meg. 22 van 22-ös volt. Van, van, ez csak jó. 22-es. De hogy 22-es szokott lenni, az a pisztoly, amit a western filmekben a kártya sütnek át. Ugye a két csöve van, és ilyen... Borszoró. Igen, Há? igen, Borszorú. Az arra nagyon jó, hogy fastövésnél pár órán belül kinyírja az illetőt, de Vagy arra, hogy egy kicsit lassabban vegye elő, az amúgy nagyjából 10-12mm-es tudjátok azt a klasszikus óriáspisztolyt. A PPKS-022, let's say, is 0, 22, the iconic PPK designed at the final cost savings of the 2.22 LR. PPKS-022 is, is identical to the PPK brother 0.380. Uh, you can shoot the 0.22 rimfire for pennies a shot. And recoil is minimum. <laughs> the, the S point twenty two is great for the whole family. <laughs> It's a quality firearm we can be proud of to own and someday pass it on to the next generation. Nagyon Ez Az a fegyver, amit a fiadnak veszel az első változására. Igen, ez egy nagyon pici pisztoly. Hogy örökül, aki húz, sosem hagy ki ezt a maradatot. Mutasd lákos körben, körbe, hogy néz ki, vagy megmutatod a kelt is a képen. De ez határeset, ez a pisztoly, hogy női fegyver, és öngyújtóban vannak kb. hasonló Tehát Tudjátok, lehet kapni egyet a Ez körbe az, és ez tényleg nagyon nehezen állít meg bárkit is. És én tudom, hogy nagyon sok dövész, profi dövész használ 22-es fegyvert, makaróvat Magyarországon, mert olyan kicsi a hogy ez után nem felkészül. És ez nagyon fontos dolog, na ha itt kicsit rúg vissza, ott is kicsit fog. Kivéve a roppor, van benne. Viszont azért PPK-nál, amellett, hogy a dél-amerikai ppk nak a vietnami utánlövéséről van szó. Igen, és 50 éves, és tudjátok, tehát a JHP lőszernek az a veszélye, én nem is tudom, hogy pisztahogyosztást 29-es a szénéket, igen, igen. De miért 29-es? Tervezték Aha, akkor. Jártam. Ja, értem. 29 óta van. De hogy a, az a specialitása, hogyha gyorsan sokat lőnek ki bele, akkor annyira felforosodik a cső, hogy nem lehet lőni vele. Mert nagyon erős a régenálasa, mert hogy, mert hogy nem kupalakú, hanem, hanem be van mélyítve. <gül> nem bele. Nagyon. Nem lőnekes, hogy ilyen kicsi pisztolyban ilyen lövedéket akarnak kilőni. Ö, ugyanakkor, mert ezzel a fegyverek hívom, azért megtalálta a világtörténelem egyik leglegendásabb cuccát. A, hát igen. Amivel a James Bond szokott parádiézni, A Tolkien James Bond mond, nagyobb verzióval van. De ppk val Igen, 90 mm-es. Uh, illetve amivel Hitler kivégezte igen. magát. Igen, meg, igen. Ja, <laughs> meg, Az egész történetben nem a fél mondom Hitler. Hitler a... <laughs> avallé telen magát, igen. És jön a te kedvenc részt, hogy János hát Györög. Igen. A markolat élénk ágaskodó sárkányt formázó, öntöttműrűnök volt, olyasmi, ami, amit jó a sötétben hüvegkújjal dörzsölgetni. A kobrát egy gyűjtőtáj gondaira bízta én, és és egy szálazóan lényegyobb Hát gyönyörű! Gyönyörű. Igaz, hogy fegyver. Szinte látjuk az öntött műanyagot a vietnámi után gyártásban, és ezért az iPhone-omon is veszem az általam customizált fegyverek közül, mert van ilyen nap, van ilyen nap, éve, fegyver, ez van ilyen nap és nekem is sárkányos a markolata, és ez egy 90 m-es kort, úgyhogy még idő amíg betöltik. Egyébként ez, ez nagyon furcsa, tehát ez a kéznél ez most elég jellentmondásos volt, hogy már megint az önpusztító személyisége kerekedett felül, hogy fasza most van egy 22-es kaliberű pisztolyom, úgyhogy eldobom az acélkorvácsot. Hmm. Nézd, nem abban a... annyira, illetve kis pénz. Hmm. De akkor is van egy béterf, ha esetleg ez nem működne. Plusz arra. baromira kényelmetlen volt, és az egyetlen ember, aki veszélyes rá kivétel az ismeretlen nő, az és likre szúrtak így, Aha, látom, mi van nálad, oké, okay. készültél, de soha ügyes vagy. És ah. volt, hogy a ha, még inkább A sárkány, a markolat, alatt, megint egy ázsai móti nem vijetnál, az a sárnal. És Hát a Foloncsa, Igen. Kuróan be kell Igen. Holnap Kickstarter-ezzük meg, nem a felvételt. Itt van egy Cobras e, Kobra, markolat volt, e, nem látszik szerintem, Aha. de ott a Cobra markolaton. E, van egy amerikai piac ennek, ahol ez kurvára megy. Na, van, persze, meg az amerikai is meg fel kell tennem a kérdés, hogy miért van egy 9 mm-es fegyver a telefonon? E, nagyon sokféle fegyver van a telefonon. A telefonod maga a fegyver. a telefonon maga a fegyver. Csak um, nem beszélt komolyan, amikor ráfogad valamit. Igen, igen. Illetve első és utolsó kubály. Igen, igen. igen. Van egy 9 mm Nem fegyver. csak egy első, de utolsó. Igen. Viszont egyébként, amely a telefonnál járunk. a következő mondat pont ez. A szer felpesdítette. Kéz végétalongott szigán egészen nénzéig, majd átment úgy vélte, kísérő lemaradt, és ez jó érzés volt. Telefonján állnia kellett, üzletelnie, és ezek a dolgok már nem várhattak. És itt akkor elindult telefonálni. Igen. <hállt> <hállt> <hállt> <hállt> Igen, igen. Operátor adjávon alatt. Igen, igen. Pontosan, pontosan. Bedobni a, a, a kis érmét. A, a nyilvános csak a bűnöző nyilvános teljesen főkéket használjuk. Igen, igen. Szuper. igen. szuper. Igen, szuper. Igen, pontosan. De ebben egyébként nem Oké, nagyon retrom az az egész, hogy vonalas telefon, mert tűk és telefon, vagy ilyesmi. Nagy a uh, Kids a minden uh -huh. óta uh, de, de vajon nem egyszerűen csak benne, hogy, hogy hogy mondjuk ezek még legyen múzhatatlanabb dolgok. Oké, oda végül Tehát mondjuk kell az a helyszín nagyon gyorsan, de, de semmi nem vezet sehova se. emlékszel Igen, pritek és ezért ezen követhető. Emlékszel arra, arra jelenetben, ha már priták amúgy uh, pont a Johnny Mnemonicból, amikor uh, át kellett adni egy üzenetet? És az a mechanika, hogy az ember oda megy a ugye a kibertél vagy akárhol a hálózaton, és elmondja. De futár jellegű feladatok vannak. SMS, e-mail, fax, akármi az úgy nem annyira. Tehát az üzentáltadást, tehát ilyen szinkron dolgok vannak valamiért. Na, akkor most jön a olcsó hotel leírás. hát ezt fel rá kell olvasni. Uh, a kikötő irányában már csak egy háztöbni járása állt a csúf sárga téglában rakott 9 szemletes, jellegteleni arodaház. A brakai most ugyan sötélettek, de e, valaki felszegte a fejét, a tetőn áthatott némi gyengén parázsló A A főbejárathoz közel, japán írásjelek füzér alatt egy kialudt ne neon felirat kínált olcsó hotelt. Hogy a helynek más neve is lett volna, arról a kéz nem tudott, gyögyögezom mondta egyébként. Mindig csak Holch Hotel-két emlegették. Baiku felőle át lehetett a liftjéhez jutni. Az átlátszó akna, alján várakozó, átlátszó akna alján várakozó lift, akár a Holch maga utalagos elgondolás volt. Bambuszszal bambusz, és epoxidantával erősítették az épülethez. Kézbe mászhat a plastikketrecbe, és kulcsa egy jelzés nélküli merebb megleskátja segítségével elította. A leggyönyörűbb építészítő leírás eddig a könyvben. Eh, a, a, a televény, a, a, a rohadó hullám eh, eh, élő város. Annyira reméltem, eh, hogy fecske mondasz. Igen. <gül> <gül> <gül> eh, fantasztikusan szép. Eh, valamire régen használták, de most új értelmet nyert, és egyébként az az épületelem, amit a leggyurvább szabályoznak halára, a liftház, az utólag vett ráragasztva. Ez annyira gyönyörű nekem. A ból is Epox-ugyantából. a Eh, egyszerűen, egyszerűen, annyira gibzani ez, hogy, hogy, hogy volt egy irodaházban, űrkikütőjön, vagy anyánt, hogy egy csoda. Bukás szálló. És ráragasztottak egy liftházat, és koportos csináltak belőle. Ez volt az olcsó hotel, nem számított olcsó hotellnek egyébként. Ö, annyiban nem számított, és sokkal olcsó is lehet igen. ez Igen. Ez a konspirációs lakás. Igen, igen, igen. Most Helyi neveknél elég sokszor fordul az, hogy most látjuk, hogy csak olyan pontosítás, hogy a 2005-as változatban minden fonetikusan még jó. Siga, Ninsei, tehát ezt a... Tehát nem a helyben átérást következik. Uh ha. -huh. Ez szintén mitatív volt kell, ugye? Uh -huh. nem, nem tudom, mire jutottuk a végére. Nem tudom, azt hisz, hogy szerintem inkább Balázsa lakathattál össze. Ne. Ne. De azóta meg még kétszer változott szépen a, a, magyarok, a magyarok, melyik átéles használják. Legutója rászom, hogy a, a, a -bosok szakadtak el a karaté, és akkor vagy valami ilyesmi. Hát itt minden politikus, tehát egy különböző de az épületben, az hozzáragadtott liftet, a be a Budapösti <gül> <gül> <gül> is vannak utol. Igen, van a motorogos liftak, az át igen. Igen, de azokat nagyon elegánsabb bele kovácsolták egyébként. Azok az Attól hogy mikor rakták bele. Igen, attól függ, hogy mikor rakták bele. És még hogyha lehet, egy kis-sikerült, de most még nagyon off-telt értél. valaki esetleg olvasta John Sorrow-tól a 300 éves széma, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nem tudom már, melyik karosszitában volt benne. Nagyon jó és uh, az, uh, abban szintén ilyen futuristikus épületek vannak, nagyon uh -huh. az egész, és uh, a túlnépes lettvároson van, olyan viccák vannak, amelyek komplet épületek, uh, belsejében elő épületeket mintáznak, és nincs ébületek, tehát abszolút ilyen balmoszból, minden vizéből, uh, tehát annyira, uh, uh, annyira tálkott jelenleg, hogy, hogy szinte a szó szerint a mentőt lévő edberekről, <gül> tehát ilyen rendben állapotokat idéz, és, és ez erre nymel tulajdonképpen, hogy valamit oda teszünk, fölmegy benne a lift, hmm. nem esett szét, igen. ha igen, akkor egy kicsit megragasztunk. De egyébként a sion is jel lesz majd az űrben. Tehát eh, ahol aztán végképpen építkezés az egy nagyon durva dolog. Nekem az, az teljesen ilyen szikszalagöl össze regasztott eh, rasszafári álló dolognak tűnt. De az, majd, az nagyon sok előttünk el. Nem tudom, mit, mit akartok mondani, azt akarom, hogy a következő bekezdés az annyira jellemzi ezt. Hát. Ez a kéz itt bérett egy koporsót eh, minden héten, amióta csak Csibába érkezett, de még sokan aludt az volt míg olcsóbb helyeken adott. Igen, igen, ez az ez tes volt, tehát a, ahol elrejti a szajrét. És hát itt olyan dűliszvár élet, mint vagy. Hát egyetünk. Azért ez zárója csak ehhez a, ez a, ez a, ja. a, az épületen belüli épületek. ha jól viszont akkor a Kovluni volt itt, azt már mit ugye lebontották volna? Igen, lebontották, igen, De, de... Kau. Kau. Kau. a városi rész, város szóval. az igen, de ez. A... A, vo, a, vo, a volt City. Igen, ami a erődre épült, az a rész, tehát a igazi izgalmas, az már nincs meg. De az a, a nagyon gyorsan magától valóra váló jövő. Van följött videó egyébkét a Youtube-on, amikor bemennek kamerával, és próbálják lefilmezni, és egészen vilámetes. Tehát tényleg csopenszerűen másznak ott az ember. Van ilyen hamarabb neked mondtad. Nekem felolvasnám ezt a zöld műgyebet. A zöld műgyebet szűnek nézőtének közepén, C alap a pult mögött, Japán kamasz tankönyvében mélyedben. Fehér üvegszálas kapszulákat ipari szellőállományzat tartotta. Hat szintű kapszula, szinte 10-10, mind a négy oldalon. Kézoldal, eh, ennyi elég a szem. Eh, hihetetlen ipari. Hihetetlen ipari, ez a olcsó hotel. Itt tényleg én abszolút úgy képzelem el, hogy egy épületet rárakoztatták a művházat, és talán a bennüktek az gyakorlatilag. Tehát, hogy így valahogy valamilyen eszközzel sikerült ide behozni a kapszulákat, egymáshoz tapasztották őket, és használják az ipari árványokkal ezt a nagy teret. De olyan, mint az araroskészek, amikor a padlásra. Lásd kiben a dolgot, nem keresek neked ennek az európai verzió erről egyébként képet. Ez a forma egy hotellánc. Igen, még a forma egy hotellánc, valaki. Ó, oh, ezért, hogy hogy nem most a falat, mert nem hát folyik a padlóra a víz. Igen. A Form1 hotelben aludtam és ott lehetett azt megcsinálni, én ugye a superior változatban voltam, ahol volt a fürdőszoba, hogy az ágyból úgy a fürdőszobába, hogy nem léptek ki az ágyból. Tehát, hogy a közök <gül> <gül> <gül> mert ez tényleg egy Igen, Igen szóval az meg. tényleg az meg, amikor még ilyen közös fürdő van, akkor meg úgy néz ki, hogy bemész, elintézed, amit akarsz, Igen. Ki az, és amikor becsuklod, akkor halad, hogy utána sziszen, és miten van, 5 percig, vagy 3 percig nem lehet használni, mint külösszel magát így hát Ez, ez, ez, ez, ez. Igen, az ugye. ötödik elem egyébként igen, teljesen. Igen, <gül> ötödik elem, jaj. És egyébként az európai sikre csak abból, akad, abból fakad, hogy nem emeltek egymásra a nyolcint így ebből, mert ugye elfél térben. De, de, de, de. igen, igen. Nem is azt, a, kapcsül, a kapszulak a 3 méter volt, a ők szélessége 1, magassága pedig alig másfél méter. Nincs hely. Igen. Kéz kulcsát a nyílásba tolta, és megvárta, amíg a ház számítógépe ellenőrzi azt. Van a házak számítógépe. Ezt a jó. És nem intelligense van annyira a kulcs, hogy ellenőrzi azt, hogy van a jogosultságod belépni. Igen, igen, igen. Hát ez a ház számítógép, ez gondolom olyan, mint a szálladákban most az a kulcsrendszer, amit használunk, amit én jellemzően elvesztek. Ö, igen, és aztán kézzel vele, és bent fénycsövek kezdenek uhum. el vibrálni. Na. Nagyon izgalmas, ahogy, ahogy egy mondaton belül egyébként az, az aktuális csúcsízé már is kártyától eljutunk az aktuális Atya Isten vibrál, mint egy tanteremben, <gül> vagy mint felvettünk, ez igen. majdnem. nem. innen nem le. Na, mert itt van? Megyünk, A 92-es üres volt, eltekintve egy szamván, hitaci számítógéptől. <gül> és egy kis fehér, kisméretű fehér hapszivacs fűtőládát. hogy de vagy hapszivacs A hűtő 3-10 kg százalék többet, valamint egy alumiumszálas lombikot rejtett. A padó és az árgy funkcióját egyenlet betöltő barna lapra kuporodva kész kiuszta zsebéből Shin 22-esét, és a hűtő tetejére tette, majd levette a jacky -et. A kapszulat terminálját az egyik homorú falba szemben a házilent pontjait hét nyelven felsorolt táblával. Kéz a rozsaszín telefonkajdlót, és fejből beöltett egy hongkongi számot. Hagyta, hogy ötszer kicsengén majd letette. Aki a Hitachi memóriájában őrzött 3 megabájni forró adatban lett volna nem fogadott hívásokat. Na, hát itt a 3 megabájt. Ez, ez két szempontból de az egyik a 3 megabájt. A másik ki tud fejből telefonszámokat. A feleségem Sajmás, az fel. Nem, múzott, És én az itt folyamatos És ilyen még? Oké, okay, én azt tudom még, de már elcséltük a éve Apám, anyám, feleségem, az étterem annyit szoktam rendelni. <tani> <tani> Mi erre internetet tartunk? <tani> nem már de most? csak neki <tani> vezetékes. Nagy ez. Valóban. Um, az utolsó mobiltelefonomat, én adtam neki, aztán elveszítő nálam. Én is én a vezetékese gondoltam, mobiltelefonnal. Mert ezt mondja, miért nem, nem fölöltem őket, de a mobiltelefonnal. Mit? A számokat, amiket felhívtam, van. De, de, de, de, de. Miért nem megépeled? Van, amikor megépelem, mert az olyan gyorsabb, nem kell keresni. Hát vezetékes telefonom nincsen, és nagyon rég nem láttam. Nem volt a kezembe egy 5-6 éve ez a tár. Nekem az irodámban vezetékes telefonom van, nagyon szép Igen, igen. De nekem sokáig tárcsás, tehát egyszer, vagyok. Nekem volt egy olyan esetem, Nem ez játszódott, még egy papagály hallgatja le. Volt egy olyan esetem, hogy kódoltatom a gépemet, nem tudom miért, csak hogy poénból. Egy olyan egyszerű mechanikus, fél mellényköt zárral, amit egy társas telefonnal lehet feloldani. Persze. Egy három együtt, kombináció. együtt kombinációval. Gyermek és se semmi utána, ugyanakkor ez a második összet, amiről a Kickstarter-t lehetne indítani a kalacsai fegyver után. <gül> Azt tudom, hogy a nem a kórházban, még van tárcsás telefon, amivel melléket lehet. <gül> Minden esetben itt van 3 megabátnyi forró adatuk. Később ugye ez felmerül, hogy az egésznek a kapacitása 3 megabát. Az egész dolognak ami, ami a, e, a transzakció lényegét képzi, és ami az utolsó menedék. E, az a helyzet, hogy ez egy e, könnyű rombe, ez a 3 megabász. E, én annak néztem utána, sajnos nincsen itt a könyvem, de abba bele is érzeteltem, hogy amikor ezt írta Gibson, akkor ez a 3 megabász mennyire számított soknak? Sok, soknak számított. igen. Ez volt a csús technológia, volt ennyi, de ez, ez, ez, ez elitemi körökben ezért, ah, így, a ez egy... Kicsim, ez mi nem, nem szépen. Szépen. Akkor mi nem most kicsim ezt szerintem. Nem tudom, hogy volt 84 jön megint az kisfopival. És az meghalált. Az as 720-as. Hú! Maga 3 megabájt Igen, de nem tudom, hogy megköréletesége van, hanem, hogy ez 3 megabájt. A World Wars lehetett 5 kisfopiról telepíteni. Nem. feltétlenül kell annak az adatnak sok helyen. Én is tudok olyan 5 kilabájtos adatot, amelyet embereket öljenek meg tucat számba, hogy megszerezzék. egy. Ez azért az, hogy a megabájt. Például a monolizóberkájú is. Tehát, de hogyha ez, ez lehet szöveges adat, ami milliárdokat ér, hát ez a kis jelentősége, de, de itt meg nem jön az viszont, ugyanimár már az elején is mondtál, aztán azt a leges alkalommal, hogy hívszom informatikai antitalámú munkát, hát azt tudjuk-e hozzá. Tehát de, de, de ő megpróbált becsülni egyet, igen, és ez bennem becsületett. Tehát, meg lehetett valamit, igen. ami és jól hangzik, és bögösen hangzik, és meg a buzz. Nagyon most már vagy azt hiszem a 60-as évek végéről, amikor egy testébe testét emelnek, de Igen. Igen, Igen, Megpróbáltam az ibm sekkel megkeresni, de nem találtak egyet a felbontásból. Egyiket egy IBM-dragot emelnek. Ki. Elővennéd a e, mobile Egy pillanat, uh, van még egy szájből uh, pontom, tavalyról. Igen, ez uh, a híres volt. 2013. március 15-án vagyunk, most pont a meg, de minden második lejött a hír, amikor is a német állam Kifizetett egy CD-ért, kiszoljönnek sok pénzt, 4 millió eurót, amelyen 40 ezer adat volt. Amiről azt gyanították, aztán beisett később a gyanú, hogy 500 millió eurónyi adóelkörülés buktat le. Igen. Ez a CD értékes volt. Igen, igen, igen és CD-re volt kiírva, döbben. Tehát tavaly, értitek? Én csak volt szó, hogy a különböző pendrive-ot is vesztett el az angol egészségvényi misztényben a különböző alkalmazatai. Ezt hagyjának, amikor az eszes adattal rajta. Miért is amikor neylonszajtjót vesztettek el az embereknek az adóbevallásaival, tehát azért ez a céljéhez képest több hány. Tudod, tulajdonképpen az a 3 megabyte miatt, annyira nem mellélevés. Igen. csak... Én megint az, hogy itt gálmesta jött, hogy ezt megint filipelyleg moz Pontosan ez a lényeg, hogy ebben egy van, egy és, és ezt be kell tenni a dekbe, hogy jól olvasható legyen, nem az van, hogy másolat. És akkor oda megy digitálisan akar. Meg, digitális nem tudták, hogy van ilyen. Rendben van. Oké, de tök jó próbálkozás volt, és konzekvensen végviszi, hogy az adat az ott helyben van csak, és hírtak, ami kell fizikára registről. És nem adathózóban már mm. a uh. uh. uh harmadok -huh. az armárásokat. Na hát, dehogy sem. A az a dolog ott van. Nyolc mikabájt adta a Ezért ölt volna Igen, ezért ölt volna Nem, délután egy kossamot telepítettem, mert ó, ó, est. Igen. Igen. Képzeld el, ez a, az, hogy most az ilyen adatmennyiségek mennyire nem, e, vagy mennyire nem járt hozzá az, az utána, és megjelenik, amikor először írja le a, e, a sprott, és akkor leírja, hogy mennyi a és adatmennyiségek <gül> hozognak naponta, és legyen valamilyen a számot, amikor aztán most az internet leprodukál egy perc alatt. Vagy meg, a... még sokkal, hogy a 2014-ben is még leírta a hosszuláncú monomereket. Igen, igen, folyamatosan írja. A hosszuláncú monomerekről azóta is van a vita. Az egyik állapot, azt mondja, hogy 2007-es állapot, ezt tegnap átküldtem. <gül> uh, és azt mondják, hogy a sima, sima polimernek nincsen szaga, hogyha ez a molekulánc valahogyan megtörik, akkor lehetnek ott érdekes dolgok. Akadémikusnak érzem, hogy szerezünk egy végésztő következő alkalomra. Sokat adnánk a világnak, ha ezt megfejtenénk. És ez a 3 MB forró adat. Képzeljétek el, milyen forró adat lehet az, ami hajlandó eltűnni azt, hogy egy... Tehát hogy, tehát, hogy időtálló. És be lehet tartani egy szárazéggel teli hűtőben, és még mindig forró, tehát még mindig fontos valakinek. Például svájci. a boltitkok. Igen, azok még évet Bármi, Igen. Belmében nem jel hirtelen, Így van. És... E e két hét múlva. Két hét múlva. Nagyjából. nagyjából. nagyjából. Ja, köszönjük. Illetve, uh, mondjuk el a felvételkedvért, Facebook csoport gyere Aha. Ja. Mert ott nagyjából ki van hirdetve mikor, ja. hol. Na, na, Per per. Hát, egy hát. k <laughs> Én. És az a vicc, hogyha 3 megabyte nem is rövidünk, mert, mert igazságtalan úgy, akkor itt jön a valószínűleg a legbénább beszélgetés, Cyberpunk regényben ever. Én jövő. Én jövő. Egy Tokiói számot hívott Shinjuku-ban. beszélő női hang jelentkezett. Kígyó nagyúr ott van? Nagyszerű... <tos> Na, Nagy nagyterüb... ismét hallani fel lehet szólalt meg, kígyó nagyúr. Egy mellékvonalon bekapcsolódva, már vártam a hívásodat. Megszereztem a zenét, amire vágytál. Kéz gyors pillantást vetett a hűtőre. Ezt igazán örömmel hallom, jellett, likviditási gondjaink vannak, tudnál hitelbe szállítani. És akkor itt kiderül, hogy megint nincsen pénz. Ez a kiút, ez elúszott. A Kígyó Nagy Úr az egyik, ami nagyon tetszik, a másik pedig, hogy 2014-ből olvasa ezt a mondatot, illetve a következőt, a zenét, amire vágytál, amikor a világ összeb zenéje hozzáférhető, ha nem Spotify-nak, <síns> orosztól rendeken, persze, a de ez a kódok... Ez nem azt az az a zenét hallott Spotify-zene, hanem, designer Designerdog-zene. Nyilván Designerdog-zene, de ez a kódmondat. A következődéző ilyenkor, és a következődében pedig ott ugye nem adatok vannak, Később mondja, is talán itt is valamilyen biológiai... Figyelj, sport, meg a Terminálról hívta, lehet, hogy félre lehallgatja. ez, zene, ez, ez csak egy... Igen. igen, csak pont annyira feltűnő, mint a Kankalin sötétben videózik. Ha ezt belemondod a telefonba, akkor bekapcsolja a Magnum az arra ns nél hallom a térből, az egy járó. Igen, igen. A kicsi. Igen, Igen, egy szám. Remédszám, Amy, hogy hívták, aki meghalt? Amy White House. Igen, utolsó száma, amit 10 perccel a alatt vett föl. Hát azt mondjuk, hogy lehet önmezni. <gül> Forró adat. Még nincs kérdő. Még nincs kérdve, igen, igen. Vagy uh, White House együtt énekel Michael Jackson-mel az Igen, <gül> hát a ercegnővel a közöttű Igen, igen, Michael Jackson a jállagi formájában ismét csak szállítva. Igen, igen, igen. Igen. Nem, itt hagyjuk abban a 25. oldal 3 csiragállá, most már nagyjából idő van, másfél nem. nement. Itt három oldal, és oda juttok a nem. 8 oldal, Vagy tovább úrunk, úrunk, mert én nekem a következő oldalon összesen egy mondatom van. Na, azt még nézzük. Kettő, kettő másik kiemelés van, az egyik az, hogy Kézabot odafordította a fejét, és fennézett a Vage arcába. Lebarnult felejtő maszkot látott, és lombikban tenyésztett, tengerzönt, transplant Nikon szemeket. <gül> uh, és itt ott, Ez megint az a, a velünk élő biopunk. Nagyon jó. jó. Nagyon sokkal izgalmasabb, mint az emi. A másik a Csinkta ósor, amiről a múltkor beszéltünk, hogy a, a, lét, a kihalhatatlan márkák, ma délután is szembe jöttek ezek. Viszont ami izgalmas, hogy végre egyszer van az oldal végén, az a rész, hogy Kéz átpislantott a termen, és látta, hogy a brazil a bárpulton áll, és egy Smith veszon gyármányos Masterpus kuskát szegezett Rióra. A papírvékony fémötvezetből és kilométernyi üvegszálketekből tekert csőbe egy ököl is befért volna. Az áttetszőtár látni engedte az öt vastag, narancsárga történt szubszonikus homogzsák zselé gumilövedékek voltak. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. E, az angol az nem tudom, mi is az, hogy most már szert puskara, egyébként. Én valamilyen sodrány gondoltam mögé. A Rajodrán szintén nem tudom, hogy micsoda. Nem hiszem, hogy van olyan, hogy Rajodrán. A Rajodrán alatt azt értik, amit, a, amit itt lehetett a tüntetéseken is látni, tehát ami ez a többnyire. Igen, tüntetésük amivel a 2006-ban a szemeket lőtték ki. Igen. Az a sodrány. Ebben nonitoltak, vagy Igen, no így, litrom, működő működő, működő, működő. Működő. igen. Csak ez valószínűleg sokkal-sokkal vastagabb. Ezért olyan mordájban volt. Igen, mordály, sokkal, sokkal és tudjuk, hogy ha kirövik, akkor Ön, az, mordály. az, az mordály. valamire első fél, amit már az már a, a kinomített hosszú üvegszál, az akkorát fog ütni. Nem, az üvegszál az a cucc. Csak ez a humoksevé töltény, de közelről szerintem az is pedig egy ember emberfejét, már pedig a brazil kezében ez eléggé közel van. Szubszónikus. Szubszónikus, igen. A hangsebességen alul ez egy lassú fegyver. Lassú és nagyon ez valószínűleg nagyon fontos, hogy a kocsmáros nevő jön. Ez egy tipikus egy hát, ezt is ilyen valami, később, előjön majd, később előjön amikor a, a szenszlötet támadják, homoklövedékekkel osztatják a tömeget. Hogy senki ne hallja meg, bárni hennel. És az itt az a fegyver leírásánál rá, megszólás a technikailag nem halálos. Tehát itt a halálos fegyver, ő az valamilyen ilyen... Igen, igen. Igen, ebben a benne van az, hogy aznak már ne csináljál semmit, másnap nagyon érezd jól magadat, és ne jusson a közelebb balhézni. És hogy vissza a Igen, És még a érdemes még arra felfedni, hogy legalábbis megkérdeződik nagyon feltűnő a fegyvernek a kinézete. Igen. Egy áttetsző igen. Ez egy nagyon szép, viszont teszélyre hogy mi aztán. Igen, igen, igen Pontosan, igen, a... ne, Nekem ez egy bozasztó erős üzenet egyébként a tárgyi világra. Hogy, eh, hogy az, ami a játék eh, fegyvernek a sajátja, azt beszivárog, és tulajdonképpen egy popkulteres termék a fegyver. És ez egy modern fegyver, Ellentétben az 50 éves eh, 22-ese. Igen, viszont ha egymás mellé tennék a két fegyvert, akkor hamarabb ijetsz meg egy ilyen nem halálos fegyvert, portálfogó embertől, mint attól, aki egy voltját szereget. Nem vehetlenül van ez a kocsmárosnak. Neki erőt kell mutatnia. Tehát ráfogja a Tengerészre, és azt mondja, hogy három másodpercet van lelépni. Különben ez círozni se kell szerintem ezzel a feliratot. Arról az emberről beszélünk, aki a szovjet csús és szintetikus orvosi <gül> <gül> szint ezt ki kell mondani Igen. minden alkalommal, oda nyúl, és itt törhetetlen műanyag hamutartót így Igen. órá, őről, hogy csak Igen, azt, bocsánat, azt fel, mert ez nagyon, nagyon jelent, mert itt derül ki, hogy ez nem egy orvosi protézis. Tehát ez nem egy utolsó fing, valami, amit eh, návartálkoztak a testére, hogy legalább valamennyire tudjon mozogni, tudjátok, ezek a, vannak ilyen protézisek, hanem ezzel tényleg össze lehet roppantani egy tanknak a csövétkámé. Tehát ez egy ilyen tipkül sovjet. Uraim, szólalt meg rátsz. Sorszin karmával felmarkolt az asztal teli hamutartóját. Nem akarok itt semmi romnit. Vastag, szilángmentes műanyagból készült hamutartó felirat a csinktahossört reklámozott. Rath Puhán összemorzsolta, csikkek és zöld prakszik törmelék keverék ez ápradozat az asztallapra. Világos? E, tudjátok milyenek ezek a hamutartók. A 80-as években hihetetlenül összelek voltak, és mai napig megmaradtak, szinte sok helyen. Tehát akkor a. Ugyanabban a anyagból volt szerintem, mint a, a fekete, meg piros telefon. Tehát, e, gyakran azt csinálták, hogy volt egy külső átlátszó réteg és egy belső marboró vagy pálmá, és okay. amikor, igen, amikor elkezdett töredezni a külső réteg és betört egészen vagy berepett egészen a, a belső rétegig, akkor a, a fénytorzulás miatt kifutott a törésen a szín. Tehát így, amikor így mozgattad a, mozgattad a vagyis ilyen van, akkor, akkor látszott, hogy, hogy ez ilyen hibás. Egy ilyen hamutartót szerintem lehetetlen összerrappantani kézzel. Tehát emberi kéz, anmas Schwarzenegger kezel sem képes erre. Én két helyen láttam ilyen hamutartót összerrappantani ebben a könyvben, meg a hegylapókettőben. Ez utóbbi fogni hivatkozás, nem fogadjuk el, bocs. <gül> ott ugye <gül> azt csinálják, hogy az egyik faszi összeropantja a kórálytobozt és összemordzsolja, erre másik a másik fölveszi a fénykompú is, és azt mondzsolja össze. Az a kép ott egyértelmű ebből a neorománc polva. Ugye már az egy cyberpunk film, és egyébként katasztrófális, egyére érdemes megnézni. Ez az egyáltató. Ez egyáltató, igen. És utána érdemes kikapcsolni, és akkor Érdem. Érdem. Érdem. egy órát megmentetettem. Érdemes. Egy lakókett. Us -us -us. <laughs> és megállunk, vagy tovább megyünk? Hát, 51 van meg kell állni. Másodszorodat szoktunk mondani, és ezetett. Úgy, a 28. oldalhoz értünk. Majd jó. nem jót. Nem el az első napot tervezett. Első napon az a felét. Vége a harmadik résznek. Következő alkalommal már tényleg eljutunk a 30. oldalig. Gyertek ti is, a következő eseményről a Facebookunkon értesülhettek. Sziasztok!